A hírek alatt valami ez hozzáértem elnézést. Kész van, most lett elegem mindenből, a táskába gatja, meg egy fog kefe megy bele, s elindulok újra, ha. annyi minden történt és nem beszéltünk égem. Senki nem figyel úgy, mint ő. Hazám felé csillag, ezek fenn az égen. Olyan, mint az álom, csak évesebben látunk, mint ő. Ma még lehet jelentkezni civil vendégnek, ez nagyjából úgy délig van, utána nem számítok rá, akkor keten a bakácsalán leszünk. Úgy tudom, hogy a zugló tévében a Tócsaba kunhalmi ágnes pár fog ellátogatni 6 és hét között. Ez a felvétel holnap lesz majd látható. Mind a képekem az életem. Rövidesen ha... kapcsolom Wintermantel Zsoltot, aki aztán később igazolta lesz távol, tehát a jövő héten nem lesz egyáltalán. 3-8 után kapcsolom Baranyi Kristinát, mert ismét lezárult egy per a 444.hu és az önkormányzat közössműtán. A mostani híradásokban már sokkal visszafogottabban szól rólam a 444.hu, mint korábban. Azt a fényképet, amit illusztrációképpen közöltek rólam amit nem lehet, nem hangulatkeltőnek felfogni. Én nekem legalábbis nem sikerült, és ezért nem nyitott vitát önökkel. Az azért elég hosszú idére megakadályoz abban, hogy a 444 volt közvetlenül meg legyen szólítva, viszont a személyeskedés, mint olyan, engem egy tízes kállán egyesre elkerül. Nyolc óra után Mesterházi atila fél kilenc körül, Gyurcsány Ferenc és kilenc óra után a Donát László köves -lomú beszélgetést hallgathatják meg, amelyet holnap reggel 7 és 8 óra között megismétlek, tehát holnap reggel, holnap reggel 8 órától Györgyev és Benedek remélhetőleg fél kilenctől Ugi Attila, és a holnapi műsor akkor kilenckor véget is ér. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, csak egy fejjel csima. 2018. február 21-én szerdán 5 perccel reggel 7 óra után A műsor 14 éven a uliaknak nem felete és csak igen korlátozott mértékben ajánlott Ebben az erőltetett menetben a mai műsorral együtt még 34 műsor készül, nagy valószínűséggel Visszaszámolok az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet? Ebben a szokatlan időpontban? Igen. Mert mondtam, hogy a jövő héten igazoltan lesz távol, és Igen, ez hallostok. a hangon napra is vonatkozik. mert Újpesten mi a helyzet hóilag? Hát ilyen, ilyen ónosnak szokták ezt mondani, talán ez a néha hókaj, néha <coughs> esőcsepszerű, ilyen latyak van. A lehet járni az utakat, tehát a főleg a főközlekedési útvonalakat, tehát ahol a buszok járnak, de a mellékúccák is járnak. Mell a kis mellékutcák azok laggyakosak, meg se többi oda ugye nyilván nem jutott még el az FKF-nek a ö, autója, de vagy autó ide, de egyébként lehet. hogy kicsit csúszik A főutak meg rendben vannak. Hát ha havat akar látni, akkor jöjjön fel oda, ahol én lakom, fölfelé, ott olyan hó van, ilyen hónap csak lennie kell. Azon az úton, ahol alulról lehet megközelíteni az én lakásomat, azt el kellett hagynom, mert ilyenkor számtalan kalandor ember van, aki menet közben elakad, és annyira nem széles az út, hogy ki lehessen kerülni. Ilyenkor azt a félvilágot meg kell kerülni. A Diana utca egy van, úgyhogy ez egy nagyon komoly kaland. Mindig a hóna szoktam felidézni, amikor azt az az egyik fiasok közül, hogy apám én kalandosan akarok élni, amire ez. A azt mondta neki, fiam, éj kalandosan. <gül> <gül> hát tulajdonképpen egy fok van, tehát ami lesik, az azunk volna olvadni is Igen, egy... hát ugye egy hölgy, akit annak idején bevettem az autómba, elég el nem ítélhető módon, de ez időnként most is előfordul velem, mi tú ide, mi oda, mondta nekem, hogy tudja, e, fiatalember, akkor még fiatalabb voltam, a farkasréti Temetőnél van a hóhatár, határ. a esik, fölötte havazik, és igaza volt. De. Tehát nálam, ahol, ahol én lakom, ott mínusz van. Hát ennyi a különbség, pedig egy városban élünk. Nincs bennem harag a tekintetben, hogy nincs eltakarítva a hó, mert ez egy kis utca, valószínűtlen, hogy annyi hóeltakarító jármű legyen, hogy minden utcát le lehessen takarítani. Ilyenkor egy négy kerék meghajtású autó, mint amilyen az enyém, az, az nem árt. Azt kérdezem öntől utak kapcsán, és ez már a múlt héten ott volt a fejemben, külös arra, hogy különböző cikkek arról szóltak, és ez... Hát senkit nem érhet olyan nagyon báratlanul, de sok beszédben sok az az hogy maga a metrópótló buszok közlekedése a Váci úton mennyire amortizálja azt az utat, amit nyilvánvalóan amíg a metró felújítás tart, addig nem fognak felújítani, de hogy ott olyan gödrök, olyan kátyuk vannak, amelyek akár az autóbusz életét, vagy az autóbusz kerekeinek az életét veszélyeztethetik. Legalábbis azok a fényképek, amelyeket én láttam, mert én az elmúlt időben ott nem közlekedtem, tehát a saját szememben nem tudtam erről megbizonyosodni, bár ennek manapság egyre nagyobb jelentősége van, az ott tényleg komoly kételyeket ébresztett az emberben a tekintetben, hogy ez a metro felújítás végig ki fogja elbírni. Hát a Várcai még kevésbé, bár lehet, hogy ott is én az újpesti állapotokat tudom jobban e, követni, hát e, az Árpád út az eddig is a legrosszabb utak közé tartozott, tehát a Budapest közútnak van e, egy ilyen műszaki fölmérő csoportja, aki ugye az utak állapotát folyamatosan Monitoringozza és az alapján állítanak föl listát, hogy hol kell karbon tartani, hol kell felújítani. Ezen a listán az Árpád út az első helyen volt, a dicsőséges vagy kevésbizsíges első helyen, amin ez a hihetetlen mértékű buszforgalom nyilvánvalóan csak rontott, tehát ott tényleg vannak extrém állapotok. És sajnos, vagy hát nem sajnos, ugye most vannak olyan hírek, hogy kész lesz végére ennek a szakasznak a felújítása, és jelen pillanatban még csak zajlik, talán mód zárult le a tervezésnek a közbeszerzése, tehát a felújítás tervezésnek a közbeszerzése. Tehát amikor megtervezték, majd utána lehet kihírni a kivitelezést is, tehát alkódom egy picit, de, de hát meglátjuk. Jó, egy budapesti állampolgár többé-kevésbé hozzá van szokva ezekhez az állapotokhoz, de bírnám elviselni, hogyha nem kéne hozzászokni. Tehát én a saját utamon már pontosan tudom, hogy hol kell a kormányt elkapni eh, annak érdekében, hogy az ember ne menjen bele egy olyan izébe, mert az én autóm kereke viszonylag egy jobb kerék, de attól még nem gondolnám kikészíteni abban, hogy minden nap fölfelé és lefelé egyszer, akár többször belemegyek. Hát igen. Igen, csak ez, ez, ez, ez nincs jó, ez nincs, nincs összefüggésben azzal, hogy éppen e, kikormányozza a várost, e, az utak állapota az tekintetben, mert hát amikor az ember látja ezeket a, a kátyúzó munkásokat, abban nekem a Derkovics szokott mindig így eszembe jutni, nekem otthon van is egy képen, az nem Derkovics ugyan, de ilyen aszfaltozókat mutat, van benne valami, ami egy ilyen az ipari forradalom idejét idézi. Hát annyi, ugye itt ráadásul meg is kell különböztetni önkormányzatot és önkormányzatot, mert ugye vannak a főközlekedési útvonalak, a főváros tulajdonában lévő útvonalak, és azok az útvonalak, amelyek adott esetben kerületi tulajdonban vannak, de közösségi közlekedés jár rajta. Nos, ezek karbantartásáért üzemeltetésére a főváros felelős, amikre mindez nem igaz, azok kerületi tulajdonban vannak, vagy kereti tulajdonban vannak, de nem jár rajtuk közösségi közlekedés, azok a kerületeknek a feladatfőről tartozik. Jó, azt is nagyon jól tudja, ha nem lenne polgármester, ön is tenne arra, hogy az út, ahol közlekedik, az most fővállási. Nyilván, én és annyival folyt természetesen, mi annyival tudtuk talán újítani, vagy hát most nem állítom, hogy úgy, és tudja, hogy mindenhol kifogást ezt messze menetik, sem merném fölvállalni viszont annyiban tudtunk újítani, hogy olyan technológiát, egy olyan céget alkalmazunk, aki, aki télen is tud e, végleges helyreállítást végezni. E, ugye korábban a fővárosban az volt a gyakorlat, hogy itt télvíz idején e, hideg e, aszfaltozással így kitömködték úgymond a lukakat, amit utána tavasszal, amikor jött a jobb idő, akkor megcsináltak véglegesen. Mi egy olyan technológiát alkalmazunk, e, amikor lokálisan e, egy ilyen, hát valami fűtőeszközzel fölmelegítik a kátyúnak a helyét, meg a környezetét, beleteszik a végleges burkolatot, és úgy hagyják megszilárdulni, tehát nem kell kétszer visszamenni ugyanarra a helyszíne. Ez költséghatékony is, és, és valamivel így folyamatosabban, nem csak időszakosan, hanem a folyamatosan tudják ezt a munkát a kollégát végezni. Ez csak egy szépség tapasztal, nyilván mire végigérnek a, a kerületen, addigra bizonyoságként kezdhetik újra, de ugye itt mindig a végleges sok esetben a teljes útpályaszerkezet átépítésével felújítás kellene, azt meg nem lehet megcsinálni egyik pillanatra a másikra. Az egészen biztos, hogy körülbelül a hát 80-as évek végét töltöttünk, amikor a tanácsi rendszermel, már úgy kezdett, e, ugye tudtuk, hogy jön a, jön a váltás, és utána jött a fővárosnak az első mondjuk az, hogy húsz éve, a, abban az időszakban hihetetlen e, módon visszaesett, a, a, az útfelújításokra ö, szánt forrás. Tehát azért látjuk, hogy ha megépítünk teljesen jó állapotban nulláról egy utat, akkor azt is most én nem, nem mondjuk útépítő mérnök, de 15-20. Jobb esetben 25 év múlva teljes szerkezet át. Jó, külföldön is szoktam nézni utakat, és látom rajta ezt a, ezeket a bonolokat, mint hogyha valami ország térképet látnék, de maga az útnak az állag azért az nem árt, hogyha alkalmas se teszi a közlekedésre. Ami összefüggésben van még itt a metró felújítással, és egy ilyen állandó irritáció, ki tudja, hogy április 8-a után is megmaradt, bár viszonylag keveset lehetett hallani az elmúlt időben, az ügyben, hogy hol tart a, a, a név, tehát hány ember sikerült már felzárkóztatni az ellenzéki pártoknak, mert ugye a Fővárosi Önkormányzat azt írja, hogy az MSZP megint elkapkodott valamit, az MSZP által vizionált követeit lift nem követelt lift, nem lesz több az M3-as metró akadálymentisítésre, mint eredetleg az új kabinos megoldáson dolgozik, jelenleg is a főváros és a Meos, ami az az nek semmi köze. Miért a kabinos megoldás? Hát ez olyasmi, mint a, hát a... Amennyire én így pontosan ismerhetem, ez a... egy olyan technika, ami, ami a mozgólépcsők között, ugye a lépcsők között ugye van ilyen van távolság, és oda szerelnek föl valami olyan szerkezetet, ami ami abban a, a nyomvonalon ilyen kvázi hát minek mondjam ezt? Mint ahogy egyébként a középületek előtt szokott lenni a lépcsőjáró lift vagy valami ilyes. Tehát amikor van a lépcső és a lépcső mellé oda tesznek egy, egy, egy ilyen eszközt, egy ilyen rámpát és az a rámpa az vízcsintes és azt az, az, az viszik föl. E, abba lehet beleüzíteni a, a kerekeztéket és akkor úgy. Tehát nem a Igen. A végeredményt látta akarja-e kommentálni a részvételi arányt, amely, hát amely meglehetősen alacsony volt a hetedik elletben, azon belül ugye pregnánsan a nemek voltak, mármint a tekintetben, hogy változtassanak a buli nyitva nyitvatartásán, de hát a tört része ment el annak kevesebb, mint a harmada annak, mint akik mennyi szükséges lett volna az érvényes népszavazáson, de az azért nagyon kevés. Tehát a mert... személyeskedéstől nem mentes beszélgetést a Facebookon, de attól még inkább elment az életkedvem. Valójában Örülök, hogy egy olyan döntés született, amely a lányomnak kedvez, mert ő szereti a buli negyedet, de hogyha most nem csak ilyen önszű szempontokat nézek, akkor születhetett volna a jó eredmény is a tekintetben, hogy sokan elmennek, de mégsem akarják azt, hogy megváltozzon a, a buli negyed életen, mert azt mondják, hogy Budapest színfoltja, de ez a részvételi arány, ez, ez tragikusan alacsony, és talán az önnel folytatott beszélgetéshez még annyit, mert szerintem én erről más polgármesterrel nem beszéltem, hogy azért és a Momentum is felvetette azt, hogy azért e tekintetben, mármint a Buli negyedet, illetően talán valami e, ízét, amit most itt nehéz lenne megfogalmazni, hogy mit, de valami közét és valami, valami viszonyulását megfogalmazhatta volna a főváros függet attól, hogy ez egy hetedik kedveti népszavazás volt, és nem fővárosi. Hát nem szeretem, amikor <gül> ilyen negatív ügyekben igazán van, ugye én mondtam előre, hogy, hogy, és hoztam a római parti hasonlatot is, ősz szinten, tehát látszik, jól látható, hogy ez a buli negyed probléma a helyben konkrétan az érintett lakókat, vagy azoknak egy jelentős részét hátrányosan érinti, de már akár a 3-4 adott esetben még több utcára lévő a problémát egyáltalán nem érzékelő kerületi lakosokat sem érdekli nem foglalkoztatja. Ez nagyon-nagyon jól látható, hogy és ugye most az ajánlásgyűjtés kapcsán is látszik, hogy hihetetlen nagy, nem, nem most azt mondom, hogy érdektelenség van, mert az talán nem igaz, mert a, a saját minket érintő közvetlenül érintő közügyek vagy egyéb ügyek iránt megvan az érdeklődés, de olyan, ami már egy utcasarokkal távolabb van, az már úgy általában nem, nem foglalkoztatja az embereket. Annyi, pont erről annyi inger éri a... Az embereket, amit előfizet egy legegyszerűbb csomagra, akkor is legalább 15 csatorna, ha már egy kicsit közepes, akkor már 100 csatorna közül tud választani. A televízióban 86 internetes portál, 3-4 ingyenes újság, amit bedobálnak, és, és, és valószínűleg az, hogy minél több ilyen helyről jön, minél többféle információ, az ember annál inkább, próbálja távol tartani magától ezt a dolgot. Fölgyorsult a világ önzőbbek, kis lettünk az. az, az Igen, szüken. jó, hogy ezt most mondjam, ez, mert ugye a magyarázatoknak széles tárházában, az tény, hogy kevesen mentek el. Ez, ez nyilván ott vannak, látszik a számokból, és az is érdekes, hogy egyébként akik a szavazásra jogosultak is elmentek, ott is volt egyharmad, akit nem szerette volna megszüntetni. Tehát nyilvánvalóan ők is helybéli lakosok, vagy hát legalábbis a kerületben lakók, tehát nem is, hogy közvetlenül a területtel érintettek, de hogy ez is ilyen szempontból megosztotta az ottani embereket. Nagyon nehéz, és azért is mondtam mondom a múltkor a, a gát ügyével kapcsolatban is, E, hát nagyon-nagyon kitágítjuk, e, hogy, hogy egy jó olyan népszavazás, mire jó, mikor szabad használni, és mire. E, hogyha teljes e, érintett, e, tehát mondjuk itt budapesti szinten, de lokális problémáról írunk ki, akkor valószínűleg ugyanaz az érdektelenség lesz, mint ahogy most a, a, a, a, a hetedik, ugye hetedik kerületben, vagy 6 hetedik kerületben. Viszont. E, Hogyha ha meg most lehetne olyan lokális uh, helyi népszavazásokat, ami egy adott területre vonatkozik, és ez nálunk is fölmerült már, hogy mondjuk városrészekre vagy városnegyedekre külön lehessen, helyi népszavazásokat kírni. Például itt a mi esetünkben mondjuk Káposztás megyében amit ugye nálunk a is is, fő útvonal választ el. Tehát, hogyha valaki nem ismeri, vagy ránéz az érképre, és nem tudja, hogy hol vannak a közigazgatási határok, akkor összetéveszhetik, és mondhatják azt, hogy ez Dunakeszihez tartozik, vagy egy önálló kis elő sajátos problémákkal, hogyha arra lehet kiírni milyen népszavazást, akkor viszont ott is születhetnek olyan vaderedmények, ami ősz-budapesti vagy ősztudesti szinten viszont károsan. Tehát Menjünk, Menjünk egyel arra rébb, megkezdődött az országgyűlési választásokra a jelölt állításhoz szükséges aláírás, hogy gyűjtése érte a tegnap 6 óra után. Polgármesterként számomra az a legfontosabb, hogy olyan képviselőnk legyen, aki újpest, aki itt él közöttünk, ismeri a mindennapjainkat, problémáinkat, osztozik örömünkben és bánatunkban, egyetértünk céljainkban. Éppen ezért, amennyiben megkeresnek, alá fogom írni minden jelölt ajánló évét, aki valóban igazoltan Újpesten él. Olyan jelöltnek az indulását nem támogatom, sőt kifejezetten ellenzem, aki nem lakik, nem él hosszabb ideje itt. Ezért, aki nem Újpesti, kérem, hogy nálamhezből se próbálkozzon, hajrá Újpest! Ezt mennyire kell komolyan venni? Hát az én maximálisan. Tehát, hogy én azt, azt vallom, hogy ugye, egyéni országgyűlési képviselő, tehát úgy is hívják a, a választókörzetet. Ami azt jelenti, és azért is van fölosztva az ország, de tehát a főváros is választókörzetekre, hogy próbáljon olyan képviseletet biztosítani, ami az ott élő embereknek a, a képviseletére szól, és én azt gondolom, hogy még az országgyűlésben sem lehet maximálisan, ez az én véleményem, ezért természetesen lehet vitatkozni, képviselni úgy mondjuk az újpestieket, vagy a sárbogárdiakat, vagy a debrecenieket, hogyha az ember egyébként nem ott él, nem tudja a mindennapi gondokat, nem tudja az ottani emberek véleményét, közvetlenül is nem csak ilyen hivatalos és szervezet fórumokon beszerezni, vagy a tapasztalatokat, véleményeket, a vitákat. De ez azért hogy minden jelölt ajánlóivét aláírja függetle attól, hogy melyik színében indul? Amennyi, amennyiben újpest. Amennyiben újpest. Na, amennyiben újpest. Igen, és ez tegnap már egyébként, és ez, hogy mennyire lehet komolyan venni, a Momának a képviselője -e be is jelentkezett, nálam is egy pár percet beszélgettünk, és nem tudtunk többet. Mert egy ez a, a megszólalása? Én, hogy mondjam, igen, de én nem, tehát, hogy ebben az esetben azt gondolom, hogy a Lokálpatrióta megnevezés ebben a konkrét esetben ez ilyen túlmagasztos. Oké, okay, rendben van, És sokkal gyakorla gyakorlatilag. értem, azt. hogy mi az, ami vezérli, de a Lokálpatrióta tényleg az túl magasra lőttem, ez nem menne be a kapuba, de emiatt a Fidesz nem fog megórolni örre. Hát, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy én... Amikor az ajánlásomat adhatom valakinek, akkor én egy magyar uh, szavazóképes uh, állampolgár vagyok, és mint ilyen uh, hozhatok döntést. Nyilvánvalóan ugye uh, ezt, ezt a nyilatkozatot polgármesterként tettem, uh, és én ezt vállalom. Nem gondolom, nem gondolom, hogy ebből bármiféle problémák. A, a választás, választás úgyis majd eljön április 8-én, és mindenki oda húzza be az X-et, ahova szeretné az, hogy megadjuk az újpesti embereknek a lehetőséget, hogy, hogy, hogy, hogy rajta legyenek a szavazólapon, az, az hogy rajthoz hozzáhassanak, abban én azt gondolom, hogy egy demokráciában semmi kifogás nem, nem lehet, e, és ráadásul e, most mondhatják azt, hogy számító vagyok, vagy előre ellenem, de, de, de, két, de két olyan, e, hogy mondjam, szervezet is van, akinek a, az esetében erősen elgondolkodtam volna, hogy adnám-e az ajánlásomat, viszont ők e, mondom még egyszer, ezzel az elvel, amit én én én én, én hiszek, ezzel ellentétesen nem újpesti embereket indít. Akkor az a a helyzetet. Nem, nem igen, igen, februál... igen. Nem az dilemmát nem kell itt lapozni. Oké, okay, február 16-ikai az időpont a fénykép, ez egy szomorú aktualitás. Ma az újpesti kapitánsgépületénél egy gyütetésről emlékeztünk az éjszaka során szolgáltatásít és, és közben valesetbe elhújt rendőr kollégára közvetlen bajtás és kapitányság munkatársai jelen volt az országos rendőr A budapesti rendőr és szomszédos kapitányságok képviselői, a tűzoltók és polgárőrök mellett egy gyűjtöttünk az önkormányzat nevében. Mi is a baleset helyszínének az emlékezés egy nyugodjék békében az önkormányzat rendkívüli támogatásban részesíti a fiatal újpesti rendőr családját. Nagyjából elmondható, hogy mi történt? Ma már lehet tudni? Hát nagyjából azért, a, a, a különböző orgánumok már beszámoltak róla. Ugye Káposztás nem volt egy riasztás, egy, egy intézkedés, ahol a rendőr kollégák erősítést, segítséget kértek, és az újpesti kapitányságról is küldtek egy járőrautót, és a Teve utcából, a tig ebből a központból is küldtek palotáról erősítést. Mind a két rendőrautó kéklámpával és szürénával közlekedett, és szerencsétlen módon, ugye az újpesti rendőrök tudták, hogy hogyan lehet gyorsabban menni, és mivel a feltételezhetően a palotai rendőrök pedig vagy a, a a GPS-ik vagy egyéb út az, az, jöttek, és ők a, a Megyeri úton volt a cím, ezért a Fóti úton jöttek, és a Megyerire akartak rákanyarodni, a újpesti rendőrök pedig a Leiningen utcával jöttek, és szerencsétlen módon nagy sebességgel pont egyszerre értek a keresztelődésbe. Végül, de nem utolsó sorban vannak újpesti hírek, egyrésztről úgy tudom, hogy a paks mérkőzés elmaradt a pálya alkalmatlansága miatt. Ez egy vicc, Mindegy vicc ez egy vicce. Az egész országban havazott, mindenhol le tudták játszani a meccset. Nálunk utánpótláskorú gyerekek és néhány pályamunkás próbált a két órával a meccs előtt alkalmassá tenni a pályát mondom, ez, a, ez maga a víz kategória tehát azért mégiscsak a 21. században vagyunk, nem szibériai hidegek vannak, nem volt átfagyva a pálya az, hogy reggel nem, a hó, azt lehetett tudni, mindenhol máshol alkalmassá tudtak tenni Most és hiába ez nem a pályafűtés kérdés, mert itt le kellett volna tolni a havat tehát, hogyha ha egy pályafűtés lett volna akkor ez a rengeteg víz elolvad vagy a rengeteg hó elolvad víz lesz vagy el tudja vezetni a vagy nem? Uh, egész egyszerűen azt gondolom, hogy mulasztás történt, de nem vagyok senkinek a főnök ebbe a tekintetben. Uh, uh, hogy mondjam, szúrkoló, hogy bosszankodtam, hogy megcsaptam. Az Újpesti egyet kezdeményezte a másodfokú bíróság ítélet végrehajtását az Újpest-Szévvel szemben fennálló címervitában. Eziben végrehajtás hogyan lehet Hát ez egy nagyon érdekes. Hát ugye van egy bírógyilkos bírósági uh, végzés ítélet nem tudom, minek mondják, euh, amit végre kellene hajtani, ugye? De ezt, ezt szemmel láthatóan a, a belga ember és csapata nem kívánja megtenni. Ilyenkor annyit lehet tenni, hogy a végrehajtó euh, intézkedését kéri az, az a erben nyertes volt. Hogy ez most hogy fog zajlani, hogy a, a végrehajtó rendőri megy bemegy a, az amit a szerver szobájába, és ott akkor kényszerítő eszköz alkalmazásával ráveszik az informatikust, hogy vegye le a a honlapról a címet, vagy tegye ki a, a, a bírósági ítéletet. Ugye most az van, hogy most a bírósági ítéletet kell volna közzétenni, és még plusz 15 napon volt rá, hogy, hogy magát a címet is kiszállítsák. Ez nem tudom, hogy, hogy megy jogállamban, ugye láttuk már, Aronval jut, de. De, de, de ez, a, ez a jogi része, hogy akkor először elmentek ugye, a bíróságra, ott akkor első fokon elkasszálták, másod fokon megnyert, azután most a Berga nem, bocsánat, a, a, a tulajdonos nem e, hajtotta végre ilyenkor az hogy a végrehajtását kell kérni. Kényszerítő eszközökkel fog alkalmazni a nem, de ilyen is a volt. Még látszik, hogy Újpest a világ közepben ezt mondani, hogy ezek a furcsa dolgok mindig itt történnek. Nem volt még arra példa, hogy mondjuk egy, egy bírósági ítéletet e, számítógéppen végre, végrehajtott. Köszönöm a rendelkezésre hogy Köszönöm a a Köszönöm a a rendelkezésre aki nem a a rendelkezésre állásokat. Köszönöm a Köszönöm a rendelkezésre állásokat. Köszönöm a gondolom állásokat. hogy a hét Igen. a rendelkezésre Köszönöm a rendelkezésre állásokat. Köszönöm a a műsort az újpesti önkormányzat támogatta. a televíziót, ott állt Soltész Miklós, és valamilyen kérdésre, amire nem neki kellett volna válaszolni, de őt jelölték ki válaszadónak, felolvasott egy papírról valamit. Én megmondom önöknek őszintén, hogy egy nagyobb messziről jött ember jött belőlem előle, akinek volt némi helyismerete, de arra gondoltam, hogyha ettől az embertől ezt a papírt elvennék, akkor egy kukkot nem tudna mondani ami azért nagyon gáz, mert azért ha valakit megkérnek arra, hogy valaki helyet válaszoljon valakinek a kérdésére, akkor az nem árt, hogyha a részleteiben pontos ezért olvassa. De hogyha az derül ki, hogy gyakorlatilag, mintha először látna, és azt se tudja, hogy miről van szó, de hát azt mondták neki, hogy olvassa föl, akkor fölolvassa, abban volt valami, de ezt jelző szerkezetet nem tudom mondani, mert azt mondanám, hogy volt valami borzasztó, de ez nem borzasztó volt. Volt benne valami életidegen. Akkor mutatták hadházi Ákos arcát, akinek válaszoltak több menetben, aki aztán megint fogta magát, és egy papírlapra ráírta, hogy hazudik, oda ment komótosan Soltész Miklós mögé, és felmutatta. Ez a Magyar Parlament 2018 februárjában. És azon gondolkodtam, hogy én, mint Kejfei ez hogyan viszonyuljak. És azt tudom önöknek mondani, hogy a Misa 14 éven aluliaknak nem való, felette is a korlátozott mértékben. Néztem a Záves Research-nek a kutatási eredményeit, és abból ugye az derül ki, hogy kormányváltó hangulat van, ha azt nézzük, hogy többen akarják-e fenntartani a mostani rendszert, vagy többen akarják leváltani. Ugyanakkor a választási törvényből adódóan, és az ellenzéki elegi állapotából adódóan, ez abban a pillanatban, hogy az április 8-ai eseményre tekintünk, megszűnik, mert egy olyan töredezettség jön létre, amely töredezettség mentén megszűnik a kormányváltó hangulat, pontosabban mondva a kormányváltó hangulat megmarad, de a kormányváltásra esély sincs. Vagy legalábbis nagyon kicsi. És én azon gondolkodtam, ugye Nemrégen csináltunk egy felmérést, közösen száz ember, vagy több mint száz ember megszólalt benne, és elsöprő többsége legalábbis a kejfejelcsenek azt mondta, hogy nem Fidesz. Nem azt mondták, hogy mi, hanem azt mondták, hogy nem Fidesz. És én azon gondolkodtam, hogy, és ez nagyon régóta foglalkoztat engem, hogy mindaz, ami ma Magyarországon van, mennyire elviselhető, mennyire elviselhetetlen, és hogyha elviselhetetlen, akkor végeredményben milyen összefogást vagy milyen kapcsolattartást tesz lehetővé, mert én ezt az összefogás szó sem fogom használni, mert maga az összefogás ez egy ilyen, ez egy ilyen éteri magasságokban használt kifejezés lesz, amiben arról volt szó, hogy az összefogás az olyan, mint a barátság, vagy a házasság, vagy legalábbis egy nagyon szoros kapcsolat. Nem, nincs összefogás. Kapcsolattartás. Ami arra vonatkozik, hogy megszüntetni azt, ami van, és aztán utána rendezni közös dolgainkat valamilyen forgatókönyv mentén. Ezt kell tudni eldönteni, mindenkinek, már aki az ellenzéki oldalon van és politikus. Én most nem Heller Ágnesről beszélek, és nem Korrágy Györgyről, és nem Gyurcsány Ferencről, és nem Bonagáborról. Természetesen vonagáborról Gáborról és Gyurcsány Ferencről mindenféleképpen beszélek, beszélek Heller Ágnes és Korágy Györgyéből a szempontból az, az ál vagy a valódi értelmiségi b az ő jelentőségük ehhez képest csekély. Annyiban van jelentősége, amennyiben ha sok dolgot bedobnak a pályára, akkor azt a játékosok észre kell, hogy vegyék. Rosszabb esetben a bíró lefújja a mérkőzés, mert válik a az ottani helyzet arra, hogy ott focisták közlekedjenek. Ha azt kérdezik tőlem, hogy a mondatnak mi a vége, nincs neki jó vége. El kell tudni dönteni, mint valami árvíznél, miközben a Fidesz nem árvíz, hogy összefogunk-e, mert árvíz esetén nem kérdezzük meg a másiktól, hogy jobbikos -e vagy szocialista. Ez egy rossz is a de ha kvázi árvízként a Fideszre, amit szintén törlök, mert a kvázi árvíznek sincs semmi értelme. De ha azt gondoljuk, hogy annyira rossz, ami most van, akkor mégis valamilyen módon együtt kell ledönteni azt a falat, amely elválaszt bennünket egy másik világtól, amelyet szeretnénk elfogalni, és utána meg kell próbálni rendezni közös dolgainkat, mert azt követően már nem feltétlenül gondolunk együttműködni a másikkal. Ezt önök persze eldönthetik a pártok nélkül, de nem tudják eldönteni akkor, hogyha a pártok egyébként magában a struktúrában ezt nem teszik lehetővé, és tényleg nem arról van szó, hogy egy ellenzéki jelölt, egy kormánypálti jelölt el szemben. Nem, ö, ö, nem ö, fontoskodom tovább. Az elkövetkezendő negyed órában alapvetően azt kérdezem önöktől, hogy önök szerint van-e annyira elviselhetetlen a helyzet, hogy ezt a fajta együttműködést létre kell hozni, független attól egyébként, hogy ez létrejön-e. Tehát én valójában a helyzet elviselhetetlenségéről beszélek, mert ugye április 8-a után is lesz élet, de hogy én április 8 után azzal az intenzitással foglalkozzak a magyar helyzettel, mint ahogy most foglalkozom, azt nem kontraproduktívnak találom, hanem értelmetlennek. Mint ahogy, mint ahogy döbbenten néztem tegnap Soltész Miklóst és uh, um, Hatházi Ákost, akik egyébként nem egy big játékban voltak. Nem fontoskodom tovább. 061 48 90 nagyjából negyed óra múlva kapcsolom Baranyi Krisztinát, aztán felhívom Mesterházi Attilát, aztán Gyurcsány Ferencet, kilencről a követlenül Donát László beszélgetést hallgathatják meg, holnap ez 7 és 8 között lesz, aztán Györgyevics Evics, Beredek és Uki Attila lesz a vendégen Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Amely jól igényleg vagyok! Figyelek! Uh, egy rövid részletet hallottam abból amit a Nem kapcsolatban mondott, mert vissza a fiaimat viszem az iskolába, és más rádiót szeretnének hallgatni úgyhogy ez meg... Meg tudom érteni <SZ> Igen, én is meg tudom érteni, bár engem, én kitartottam amellett, hogy ez engem jobban érdekel most. Jó, hát a villámgézát láttál volna az autóban, ott a gyerekek hátul mind be voltak kötve valami DVD-be, tehát az egész olyan volt, mint egy űrközpont, de nem lehet mindenkinek az autója olyan, mint a villámgézai. Figyelek! Hát a név kötelez, ugye, gondolom ez valami elektronikus. Igen, tehát ott, ott, ott minden gyerek robotra volt kötve. Na figyelek! Jó, én nekem az jutott eszembe egyébként erről, hogy annak fogok utána nézni, és nagyon köszönöm az információt, hogy a nem Fidesz pártot be lehet jegyezni, és a listán legyen. Már nem, már nem. Akkor a következőre. Nem tudom. Hirtelen most ez jutott eszembe. De ennyit hallottam. Jó, de én azt kérdezem Öntől, hogy van-e annyira elviselhetetlen a helyzet, hogy az önvéleménye szerint az összes nem Fidesznek egy jelöltet kéne állítani vagy nincs olyan helyzet. Hiszen jelen pillanatban egy olyan. Uh, tehát ugye volt a, a cseta másnak meg a bereménye, hogyha én ideálok, te odázhat, te odaállsz, én ideálok, de én ezt valami kurvára unam. Tehát meg nem is értem, én nem is érdekel valójában. Tehát érti, hogyha nálam tűz van, és önnek, önhöz átordítok, hogy gyere át, Oliver, és ön azt mondja, hogy oké, okay, csak megnézem az esti mesét, akkor azt mondom, hogy baszódj meg, már elnézést. Hát mert tűz van. Az a tűz kérdés, van-e tűz? De elnézést a csúnya kifejezés. bocsánat, ezt csak arra a konkrét esetre értettem, elnézést még egyszer. Nagy, nagyok már a gyerekek, 16 De most nem arra gondolok, hanem arra, hogy maga a helyzet kívánja. Tehát, hogy van olyan helyzet, ahol az ember tényleg ezt mondja, mert súlyos a helyzet. Azt kérdezem öntől, a szóben van egy ilyen tűz? Én szerintem olyan tűz van, hogyha mindenkiben van egy kis tűz, és lehagyja... Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, ez akkor okos... Nem, nem, akkor nem, nem, nem bocsánat, bennem van. Ön érzékel ilyen tüzet, ami alapján ön egyébként összefog bárkivel, vagy nem? Én nem óriási tűz van. Nem önben kell, hogy tűz legyen, az Isten áldja meg, hanem tüzet kell látni, és még egyszer elnézést. Nem arról van, hogy csúnyán akarok beszélni, hanem arról, hogy van olyan szituáció, ahol az ember rácsap a kezére, akkor nem azt mondja, hogy a macska rúgja meg. De hogy ezzel nem voltam, komil már nem mondok ilyet. Nulla hat egy, négy nulla és nulla 36 harminc hat hét, hét egy egy hat egy. Hát a jelenlegi választási Jelenlegi választási... Ha lehalkítja uh, a rádióját, akkor nem fogja... De már le is, le is halkítottam. Tehát ebben a rendszerben esélytelen a sok aprópárt győzelme. Ezt mindenki tudja. Összefogásnak már elcsépeltük ezt a kifejezést, hogy összefogás. Valami másnak is hívhatnánk, de már régen meg kellett volna történnie. Nem 18-ban, nem 17-ben, hanem már jóval korábban. 14-ben, vagy 14 után. Vagy okulva 14-es Ha én szerveznék egy tüntetést, nem szerveznék, de ha szerveznék egy tüntetést az ügyben, hogy e, e, legyen nyomás az összes pártra nézve az ügyben, hogy mindenhol egy ellenzéki jelölt induljon, ön arra elmenne? Természetesen. Természetesen. És nem lenne finnyás, nem inne a unikumot, e, nem nézné, hogy szőr tapad-e a szájához? Nem tudom, mire gondol, vagy sejtem, mire gondol. Tehát az, hogy jobbik, meg baloldal, meg ballib, meg lib, Ennek, ezen már régen át kellett volna lépni az eredményekig. És még egy dolog, ami a leglényegesebb, mert ön szerint a szó átvit értelmében mert nem tudok jobbat mondani, tűz van. Van. És már, már régen az oltáson kéne dolgozni. Ön látja egyébként, hogyha ez nem következik be, hogy hogyan zajlik majd az elkövetkezendő négy éve? A Fidesznek erre volt egy nagyon jó kifejezése a, a kampány időszakai, a időszakaiban folytatják. De én most nem róla beszéltem, én örül beszéltem. látja -e, hogy milyen élete lesz? látja -e azt, hogy milyen élete van? látja -e azt, hogy ez hogyan fog folytatódni? Ugyanúgy, ahogy eddig. Ugyanúgy, én ezt értem, de az, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, a számúra nem jelent semmit, az valamilyen módon meg kéne tenni. És a saját példával jöttem elő. Előjelhetnék saját példával de egyszerűbbnek találtam azt, hogy azt mondom hogy én nem szeretnék Soltész Miklós és Hatházi féle Berleszk kielentet látni úgy, hogy közben mind a ketten elmagyaráznak valamit ami elmagyarázhatatlan. 061 099 és 063677 Midén eljé majd az a fényteli nap Midén népünk vagy hirtelen szintvall. Vajon helyjegyben megyünk húrna elé Borítékba bezárt szavazattal Vajon helyjegyben csak ezt kérdezem Én fejem nem színik dróton fordott, de... Jó reggelt Jó reggelt, ha amely vagyok, kiszálltak a gyerekek Oké, okay, rendben van Nem tudom, mi újdonságot tudunk még beszélni Uh, lehet, hogy semmit. Igazából uh, megint oda jutottunk, mint a legutóbbi beszélgetésünkkor egy évvel ezelőtt körülbelül, hogy uh, ön tette le előbb, mint én, és olyan furcsa, furcsa érzés volt, úgyhogy megint elköszönök öntől. Én azt gondolom, hogy uh, érdemes összefogni, mindenképpen érdemes összefogni. És én szándékosan én... nem összefogást mondtam, és amikor én leraktam, akkor valójában azért raktam le, mert nem lehetett egy egyszavas normális választ öntől hallani ügyben, amit kérdeztem. Nem azért Ak... raktam le, mert a lelem örömömet. Én, én ilyet nem mondtam, és nem is gondoltam, ha, ha egyszavas válaszokra kíváncsi tőlem, akkor én nagyon szívesen válaszolok egy szóval. Jó, akkor azt kérdezem öntől és most összegyűjtenék 10-20-25 szavazatot. Az ön véleménye szerint van-e olyan tűz, aminek okán mindenhol egy jelöltnek kéne lennie és ezt innentől kezdve nem részletezzük tovább. Van ilyen tűz a szó átvitt vagy nincs? Nincs. Oké, okay, akkor ön azt mondta, hogy nincs összefogásra szükség, csak hogy tisztázzuk. Az előbb másokból raktam de most már pont az ellenkezőjére szavazott, mint amit egyébként ön megfogalmazott. Azt kérdezem önöktől, az önök véleménye szerint a szó átvitt értelmében, és ez nagyon fontos, van-e olyan tűz, aminek a következtében a kormánypárti jelöltel szemben egy ellenzéki jelöltnek kell lenni, és minden, ami egyébként ezügyben magyarázó szöveg, annak helye nincs. Jó reggelt! Jó. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen, szerintem van ilyen tűz. Köszönöm szépen! 061 489 0999 és 06 3677 1161. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, van! Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont halásra. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt! Van! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Igen, van! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, tűz van. Köszönöm. köszönöm. Jó reggelt. Igen van, köszönöm. Én is köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, van. Köszönöm, és még egy szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Egy, más, egy másodpercsel várja, mert Önt nehéz helyzetbe fogom hozni, és ez most sportszerűtlen. Azt kérdezem Öntől, ha Önnek most ebben a pillanatban egy mondatot kéne mondani, hogy ez a tűz miben áll, amire itt most közösen azt mondtuk, hogy tűz van idézőjelben, csak hogy mindenki számára tiszta legyen, akkor Ön számára ez a tűz, ez micsoda? Számomra azt jelenti, hogy hogy én egyre jobban úgy érzem, hogy össz, összenyom a jelenlegi kormányzat a, a nagyképűségével, az arroganciájával. De miben nyomja össze? Hát, a, amit, amit érzékelek, hogy évről évre én egészségügyben dolgozok orvosként, többet kell azért dolgoznom, hogy a normál egzisztenciámat föntartsam, Tehát nem arról van szó, hogy extra dolgokat szeretnék, hanem hogy egy szintet elértem és az alá nem szeretnék visszasüllyedni. Borzasztóan zavar az, hogy, hogy igazságtalan módon hazzagodnak emberek teljesítmény nélkül. Ebben érzem, és ez, ez azért az ember minden egy eléggé nyomasztóan tudhatni a mindennapokra. Még egy kérdés, nincs összefogás. Tűz kapcsán arról beszéltünk, hogy egy oldalon legyen egy, az kormánypárttal szemben. Az ön véleménye szerint, ez már túl terjeszkedik, tehát erről nem volt szó, le akarja lakni, lerakhatja, és több kérdést nem teszek föl. Az, hogy nem ez a helyzet, azt ön mivel magyarázza. Én nagyon, igazából egy, egyértelműen magyar, egy, egyféle magyarázatot, vagy egy okot nem tudnék fősorolni, de az, én abban látom az, az egyik okot, hogy a, az ellenzéki pártok a saját a túlélésüket akarják biztosítani. Akkor ebből a szempontból ön azt, á, azt mondja a tévedés kockázatával, hogy az ellenzéki pártok és ön nem ugyanaz. Ez így van. Ez Köszönöm így szépen. Van. Hát kíváncsi vagyok, hogy majd mit fog mondani Mesterházi Attila és Gyurcságy valamilyen módon majd válaszolni fognak nyilvánvalóan. A kérdés az, hogy ami itt megfogalmazódott és amit ők megfogalmaznak az vajon, és ezt a mondatot szintén nem tudom befejezni. Csak meg kell, hogy értsék, hogy ha nincs tűz, akkor azért, ha tűz van azért, ez, amit én csinálok április 8-a után nem folytatható. Mindenféleképpen változtatni kell rajta. Ha a Fidesz nyer úgy, hogyha az ellenzék nyer úgy. 061 48 egy 099 9, 9 és 06-36-77-1-1-6-1, bármilyen témában. Majd az a nap, négy, <coughs> vagy 9 1 egy arányban egyébként szavastak, úgyhogy tűz van a szó átvitt értelmében. Jó reggat! Jó reggat, hello, Úr. És azt sejti, vagy tudja, hogy miért nem fognak az egyéni jelöltek visszalépni? Nem. A szavazatok miatt nem fognak visszalépni, mert az LMP7, a DK7, 6, 8 százaléka. Én értem, de az, elő, az első öt embert a parlamentbe? Az előző telefonhoz képest ön új nem mondott ezzel. Ön igen, beszél, csak hogy ezt kéne megkérdezni a Gyurcsány urat, hogy miért csinálja ezt nyolc emberre, mit fog kezdeni a parlamentben? Ő azt fogja mondani, ja, jó, oké, nem találom ki, mit fog mondani. Én csak azt tudom érzem, mondani, hogy az, amit igen? ön mondott, az ugyanabban a sorban való, mint amit az előző ember megállapított. Tehát az, igen, a, ki... de senki nem mondja ezt ki a médiába, amiről most én konkrétan mondtam, hogy, hogy a közös ország mozgalomra se fog visszalépni senki. Senki nem fogja kimondani ezt. A bolgár úr sem mondta ki tegnap hogy a fél ezt ki fog esni a parlamentből, azt a hallgató neki, de nem mi... fog kiesni, mi... mert Isten, be de... fog jutni. De árulja már el nekem, mit gondolni? Miért fogalmaztam meg ezt a mai kérdést? Ezért. Igaza van, uram. Csak a konkrétumok nem mondja ki senki. A konkrétumokról beszélünk egyfolytában, csak nincsenek konkrétumok. A konkrétum majd akkor lesz, amikor ez az esemény egyébként aktuálisá válik, amikor egyértelművé válik, hogy hány ember lesz ezon a bizonyos papírlapon. 061-489-0999 és 06 egy 1161 Ma délig valaki még jelentkezhet a Zugló TV-ből levő két csaposokhoz, és kell egy telefonszám is, és ne felejtsék, hogy 26-án, hétfőn, este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz Bakáccsal, Filipovval. önökkel és velem, tehát 26-án, este fél óra Aquarium Klub volt lokál. Jó reggel! Jó Két napja láttam egy filmet, a dokumentumfilmet, a viasztat hiszorin, ami a 30-as éveknek a Németországnak a propagandagépezetéről szólt, hogy a fel. Egy az egyben átvette a jelenlegi kormányzat. Akkor ugyancsak rádió volt még, de... De most, az a, de, most, de most az a kérdés, hogy most a felszínt nézzük, vagy pedig azt nézzük, hogy mit szeretném, mert a felszín mögött élünk. Én önt kérdezem, nem arról kérdezem, hogy a propaganda gépezet hogy működik, ez egy másik történet. Lehet erre hivatkozni, de ez most nem az a pillanat. <tos> Midén majd, az a fényteli nap, idén népünk vagy hirtelen szintval, vajon helyjegyen megyünk Úrna elé, borít mégba beszárt szavazattal? Vajon helyjegyen, csak ezt kérdezem, én sejem nem. Valaki azt javasolja, hogy beszélgessünk Elizabeth Swenirről, de Elizabeth Szríniről én egyetlen egy dolgot kérdezném meg, azt pedig a magyar síszövetséget illeti a banolyan, hogy miért nevezték ennyi. Jó reggelt! Jó reggelt! Én a hölcshez nem tudok hozzászólni, szépen Gabriela vagyok, ülök a dugóban hallgatom, hát egy zeniális a Tamás, másrészt ugye tudja, hogy szociális területen dolgozom és a tűzről jutott eszembe, hogy a hajléktalanok előtt stádiuma, mielőtt kilakoltatják őket, az nagyon sokszor egy lakásban ilyen szemét hegyek összegyűjtése, és előszakott foglani, hogy ez begyullad. Igen. Valami ilyen tüzet érzek én most, tehát ami már nagyon-nagyon nagyon régen gyűlik-gyűlik, és sajnos összehordásában is ott vagyunk minnyáján. Maga is, én is azt gondolom, hogy minnyáján. úgy félek, hogy már magyar szavazó. Kétszik is megjelent a 44.hu- február elején kiderült hogy Ferencvárosban vezetnek egy VIP-parkolási listát, amire többek között a kincstár parkolási részlegének vezető és haverok üzletfelek kerültek fel fizetés nélkül parkolhattak a 9. kerületben. A polgármester egy interjúban azt állította, hogy fogalmasan volt a szabálytal listáról, minden a háta mögött történt és teljes körű vizsgálatot rendelt el. A teljes körű vizsgálat helyett beindult a maszatolás, csomákolás az önkormányzat közleményt adott ki, amiben azt így, hogy a belső vizsgát lezárult egyebet felfüggesztett de többet nem mondanak az üdül, amikor nyomozás le, nem zárul. Közben a parkolásért felelős kincstárnok Martos Dániel, akinek tudnia kellett, a wiflista szabályosan menekül a nyilvánosság elő. A február 16-ai testület az ellenzéki képviselők a Wiflista miatt megsorozták Bácskai Jánost, az a és a történetben, hogy az ügy kirobbanásakor fial János kerületi műsorában. Bácskai János még teljes körű alapos vizsgálatot ígért nyíltan beszélt a viplistáról, mögött ügyeskedőkről, sőt, valami homályos pucskísérletről és bűncselekményekről is említést tett a viplista kapcsán. A testület ülésen viszont már teljes némaságban burkolozott, és nem volt hajlandó beszélni sem az ügyről, sem a vizsgálatokról, de nem csak a polgármester lapítánból parkolás feles kincstárnak is, Martos Dániel, aki az ügy után szabályosan bujk a nyilvánosság elől. A levelekre nem a nem veszi fel, a 9 Köle, saját önkormányzati pénzből fenntartott rádió műsorban sem tudják megszólaltatni Fiala János, így panaszkodott erről Martos főnökének Bácska Jánosnak. A kisördög azt mondhatja velem, hogy elmondjam, hogy én ugye úrral egészen elvtársi viszonyban voltam, ha felívtam, akkor jelentkezett, ha néztem beszéltünk valamiről, mert szerettem volna valamiben tájkozott lenni, akkor betartottam a játékszabályos, amíg a Ferencvárosi parkolási történet a legújabb fejezet itt megnyitotta, azóta Martosul semmilyen esemesemre, és megkeresésemre nem reagál, nem fogom ő többet keresni, mondtam ezek szerint én és folytatódik tovább a cikk, amely ma reggel jelent meg, ez egy folytatása annak, ami tegnap jelent meg a 9. kerületi önkormányzat és a FEV9 a sötét parkolás ügyeket feltáró cikkünket és videónkat támodta meg 13 pontban a Fővárosi a 2018. február 20. án jogerősen minden pontban a 444. húnak adott igazat az anyagúban szó volt hamis parkolási a keleti kasszából fájóan hiányzó 100 milliókról a tulajdonosi lánc végén álló milliárdos parkolási csalás vádott üzemeltetүүл és a kerületi szocialisták és fideszesek őszjátékáról a képviselőtestület már az első fokú után úgy döntött hogy Engedve felvontja a szerződést, a farkolás üzemeltető Fárpark 2010 kf és új közbeszerzést ír ki. A perek költségeit a Ferencvárosi adófizetők állják, hogy ezt mennyi pontosan azt még nem tudjuk, de az önkormányzaton már kikértük az ügyvédi költségekre vonatkozó dokumentumokat. Elsősorban a hangulati elemek okán én a 444.hu-val nem veszem fel a kapcsolatot, az, hogy nekik tetszik-e az én műsorom, vagy sem, azt állom. Azzal kapcsolatban én nem tudok mit mondani. Azt, hogy engem egyébként egy hat vagy nyolc éves képpel illusztráltak, amint a Balaton Sound VIP-jében fekszem, amikor éppen vérmérgezésem volt. Az olyan hangulatkeltő volt, hogy azt gondolom, hogy a Gövőjösom a díjjal kitüntetett és egyébként más uh, munkatársakkal is rendelkező, nem csak kitüntetett munkatársakkal rendelkező 444.HU ezt nem engedheti meg, és vitán én a személyeskedésben semmilyen vonatkozásban nem szeretném viszonozni azt, amit ők megtettek. Ennek következtében fogom felhívni Baranyi Krisztinát, akit kizárólag arra fogok kérni, hogy arról beszéljen, hogy hányféle per van tudtával uh, a 444.HU és uh, az önkormányzat, között, de ha azt fogja mondani, hogy ezt a 444. tól kell megkérdeznem, akkor természetesen azt fogom megkérdezni, hogy ő egyébként hány ügyben tett feljelentést, és azok a történetek hol tartanak. Tisztürelmüket kérem! Midén eljé majd az a fényteli nap, midén népünk nagy hirtelen szintfal. vajon helyjegyben megyünk húrna helé, borítékba bezárt szavazattal, Vajon mely egyben Csak ezt kérdezem, én fejem nem szülik dróton forogni. S bármit elvillancsa úgy távlatilag, szemre végelezem azt, hogy az mi? Jöhet éjszakról déli éjszaki fény, belenyúlhat a russz metve, mancsa. És a germánság már itt fény, csak a telkemés házam akarja.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 Ugye én annak idején sokat jártam a panaszbizottságra, és időnként jártam a misarommal kapcsolatban a bíróságra is, amivel kapcsolatban azt mondtam, hogy ott lehet nyerni, veszíteni, de az én terepem a rádió misarom, ha azon kívül kell e, bíróságra menni, az már egy pótcselekvés, mert vagy meg tudok küzdeni e, a valósággal magammal, vagy a rádió tulajdonosával, egy rádiomisarom belül, ha azon kívül nem, az már kényszerűség. E, önnek hány pere van az önkormányzattal e, és azok hol tartanak? Az önkormányzat cége, ugye a FEV9-kár, amely a parkolásra is felel, indított ellenem egy pert, amit egyszer már jogerősen megnyertem, másodfokon is, és most ö, jött egy értesítés, hogy ők ezt, ö, nem tudom, felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, ö, a, nem tudom, húrjához fogalmam sincs, hogy hova lehet egy jogerősen sem per után fordulni, de ezek szerint lehet. Tehát ez, ez az egy folyamatban lévő van -e olyan, speren. amit ő indított? Én, én feljelentéseket tettem, perc nem indítottam. Hány a, feljelentést tett, milyen ügyben, milyen ügyekben? Igen, én tettem a lenhosség utcában 220 millió forintért eladott telek miatt tettem egy egy hűtlenkezelés jogszínű feljelentést. Hát ott, ott az ügyészség meghallgatott engem feljelentés kiegészítést kértek, még nem tudom, hogy, hogy elindítottam a egység nyomozást. A másik ügy az pedig a mostani, hát parkolási ügyben történt hazudatás miatt indult, hiszen hiszen írásban egyértelműen nem valós Fényeket állított a polgármester eh, arról, hogy van-e csalás, és milyen indokkal. Csalás és ütlentkezelés ügyében tettem feljelentést. Eh, szeretném tudni, hogy ki az, aki felelős azért, hogy a polgármester tudtával vagy tudtán kívül itt emberek jogosulatlanul, jogszabály ellenesen, törvénytelenül parkolhatnak ingyen. Az a Ebben a Hát az ugye nem túl régi történet, én még arra nem kaptam semmilyen választ. Ezen kívül ugye van még két perem, amit a parkolási cég indított ellenem, nem mármint nem az önkormányzaté, hanem aki alvállalkozóként euh, működteti a parkolást Ferencvárosban. Ott az egyiket első fokon megnyertem, a másodiknak most lesz az első tárgyalása, és mivel éppen tegnap jött meg a Pesti srácok, rajtóperben a másodfokú jogerős pernyertességem, ezért most fogom elindítani a személyiségjogi pereket. Az volt kapcsolatos? Az, a, az, az én úgynevezett hamis vagyonnyilatkozatommal volt kapcsolatos, ugye a Fidesz frakcióvezetője, illetve a kerületi Fidesz, sőt az önkormányzat bizottsága hamis tények alapján azt állította, hogy én, én valótlan vagyok. Különböző ügyekről le. beszélgetünk, amelyeket Igen. valójában maga Ferencváros, a képviselőtestület, Bácska János, ön, de maga a képviselő tart össze. Azt kérdezem öntől, hogy azok a perektól, hogy milyen véget értek, mennyiben változtatott érdemben azon, amivel kapcsolatban indult? Tehát utólag kiderült -e, tehát utólag el -e mondani azt, hogy azon kívül, hogy valakinek igazat ad a bíróság, azon kívül az érdemben befolyásolja azt az életet, amiért ön önkormányzati képviselő lett Ferencvárosban. Igen, az a helyzet, hogy én, én azért nagyon ritkán indítok pereket, eljárásokat, teszek feljelentéseket, mert úgy gondolom, hogy az ügyek zömében politikai felelősségről van szó, amit majd a... A, aminek a következményeit a választók fogják kimondani. De vannak olyan ügyek, amelyek egyébként btk s ügyek. Én ezt értem, úgy... én azt kérdezem, hogy volt-e olyan ügy, amely Igen? lezárult, amely érdemben befolyásolta a Ferencváros életét azt követően, hogy az ítélet megszületett, és nem egyszerűen arról van szó, hogy az ember mint egy kitüntetést kirakhatta, vagy elsimkófálta, els, els, els, mert nem az ő igazát igazolta. Hogyne, úgy gondolom, hogy az, hogy felbontották a a parkolós, tehát a parkolás működtető külső céggel a szerződést felbontotta végre a kerület 7 év után, amely több százmilliós milliós kárt okozott a kerületi, kerület lakóinak évente, az ezeknek a pereknek köszönhető. Ezeknek az eljárásoknak, és nyilván a, a média érdeklődésnek köszönhető. És én ezekért az eredményekkel dolgozom. Én nem lárpurlát dolgozom, nem azért dolgozom, hogy felszólalhassak a testületi ülésem, vagy elmondhassak valamit a tévében, hanem azért, hogy ezeket az embereknek a pénzével felelősen gazdálkodjanak. És aki ezt nem így teszi, az, az, az annak a következménye legyenek meg. Köszönöm Legyen szépen felelős. a Kérem. Mondanám, hogy örülök, hogy hallottam sajnálom az apropót, de egyszerre örülök, hogy sajnálom az apropót, meg egyszerre sajnálom az apropót, szóval itt van előttem 32 papír arról, hogy hányféle per van és éppen milyen stádiumban Ferencváros kapcsán, és nekem, aki együttműködöm az önkormányzattal, ebben ki kéne is nem magam, de én ebben már nem tudom ki magam miközben ugye azt gondolom, hogy Ferencváros foglalkoztat, ezek a perek, ezek olyan folyamányok, amelyek csak annyiban foglalkoztatnak, amelyek érdemben befolyásolják Ferencváros életét, és hát e tekintetben még nem sikerült gyűlőre jutnom, hogy független attól, hogy kinek van igaza, ami persze nem lényegtelen, mennyiben változtatja ez Ferencváros életet. Még egy dolgot szeretnék elmondani önöknek, hogy a mostani megszólalásról is azt akartam bizonyítani, hogy én nem Bácskai János pártján és nem Baranyi Krisztina pártján állok. Valójában sokszor én valakinek a pártjára akarok állni, és volt már ilyen Ferencvárosra kapcsolatban is. Ma ez az együttműködés, amely Ferencváros és az én BTM között van, semmáshol nem szól, mint tájékoztatásról. Aztán önök eldöntheti. Én megpróbálok eleget tenni azon kötelezettségemnek, hogy jelentsek, Önök pedig el tudják dönteni, hogy ezzel a jelentéssel mit kezdenek. De hogyha ezeket a jelentéseket tendenciózusan mellettem vagy ellenem állítják föl, az engem egy tízes skálán tízesre hagy hidegem. Mert nem tehetem meg azt, hogy melegedni, hogy felmelegedjek tőle. Csak azért mondtam, hogy értsenek. Midén eljé majd az a fényteli nap, Midén népünk nagy hirtelen szintvall. Vajon mely jegyben megyünk húrna helé, Borítékba bezárt szavazattal, Vajon mely jegyben csak ezt kérdezem, Én sejem nem szűnik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre végelezem azt, hogy az mi? Türet éjszakról déli éjszaki fénye De belen nyúlhat a rusz mancsak, és a germánság, ha már tényben itt, én tény csak a és háza akarja, no de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonoság, s közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vérszagod hozzá, Médőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szélnek forrása.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 Lehet? A Mesterházi Attila. Elolvastam, amit Hont András írt a HVG-ben a gyöngyösi helyzetről Mesterházi Ernő felbukkanását és rengeteg egyebet és Elolvastam és egész egyszer azt mondtam, hogy Engem ez nem érdekel. Tehát ez egy, ez egy nagyon jól informált ember írása, akiről fogalmam sincs, hogy miről ír, minek érdekében. Megmerném azt kockáztatni, hogy a maga nemében páratlan jó írás, aképpen ön célú. Én reggel azt kérdeztem a hallgatóimtól, hogy nap mint nap foglalkozom, el így, úgy, Tegnap láttam, amint Soltész Miklós egy lapot kezében tartva, és az görcsösen el nem engedve, mert módon, ami abban volt arról, neki halvány segít, fogalma nincs, nem volt. Olvasott fel valamit valaki helyett, ami hadházi Ákossal volt kapcsolatos, aki aztán mögé állt egy második menetben, és odát és az volt, hogy rajta, hogy hazudik. És nekem az egészről az óvoda jutott eszembe, beleértve, hogy ez az egész nem óvoda, és azt kérdeztem a hallgatóimtól, hogy valójában mennyire elviselhetetlen az, ami van, és mi az, ami a pártokat megakadályozza abban, hogyha egyébként ők is elviselhetetlennek tartják a helyzetet, ha egyébként annak, és azt mondtam, hogy tűz van, a szónak nem a szószoros értelmében, hanem abban az értelmében, hogy amikor tűz van, akkor nem gondolkodunk azon, hogy most a mesterházi segítségét veszük-e igénybe, most itt éppen az atiláról van szó, vagy sem, mert akkor tűz van. És hogy akkor mi akadályozza meg a pártokat abban, hogy egy jelölt legyen, E, e, a, az egyéni oldalon, e, és, e, és ne legyen több, és nem beszélek összefogásról, hanem azt mondom, hogy a tűz van, okán idézőjelben elérik ezt, és 9-1 arányban, amikor kérdeztem a népet, hogy szerintük egyébként ilyen szituáció van, e, akkor azt mondták, hogy tűz van, és én azt kérdezem tőled, aztán meséltek töredék szavazatról, meg arról, hogy be akarnak kerülni a parlamentbe, de ez engem kurvára nem érdekel már. Hát, most moshokat? Igen, igen, közben a kávés 20 évet Azt kérdezem tőled, hogy tűz van-e. A szónak abban az értelmében. Jó, de ha tűz van. Miért nem, akkor miért nem egy ember van ott, hiszen a Záves Research és a legkülönböző felmérések alapján ma kormányváltó hangulat van, de abban a pillanatban, amikor a pár struktúrát nézzük, abban a pillanatban egy olyan térkép jön létre, amelyben már ez az ellenzék úgy tagolt és töredezett, ami már korán sem egy olyan térképet mutat, mint amikor arról van szó, hogy ellenzők és kormányvárt. Ebbe segíts nekem. Hát, én szerintem azért, mert ezek különböző pártok, különböző politikával, különböző ér érdekekkel. Most a szót nem negatív értelemben használom az érdeket, hanem mondjuk más gondolnak például arról, hogy mitől van tűz, és mivel lehet eloltani, és hogyan. Tehát most van, aki azt gondolja, hogy lehet, valaki meg azzal, hogy nem tudom porra, vagy homokkal. Tehát szerintem van ebben egy, eh, hogy mondjam, eh, természetesség abban, hogy, hogy, hogy hát vannak különböző jelöltek, különböző pártokat A világon mindhol így van, azért máshol is van olyan, hogy... Ebben igazad van, csak az a kérdés, hogy vajon e tekintetben mennyire fedi le szavazó és párt egymást? Hát, bizonyos szempontból lefedi, bizonyos szempontból nem, hogy hogyha teljesen lefedné, akkor ugye nem lennének olyan szavazók, akik bizonytalanok, vagy akik még nem döntötték el, vagy akik az ott esetben nem is akarnak részt venni a választáson. Szerintem pont ez a legnagyobb kihívásnak, hogy vagy nem azt mondanám, hogy nem a az ellenfél, hanem a reménytelenség, vagy, a, vagy az apátia. Hogy az a reménytelenség, amit egyebek közt maguk a pártok okoznak? Szerintem ez Magyarországon kicsit bonyolultabb, mert én még nem voltam olyan ö, választáson, ahol a választópolgárok részéről nem, nem volt érz, érezhető egyfajta Hát ilyen úgyse tudunk változtatni a sorsunkon, a politika valami olyan, amit a fejük fölött történik, úgyse egy szavazattal, úgyse sokra menni. Tehát az egy sokféle önérvelés van, ami, ami majdnem minden választáson, hogy mondjam, elhangzik. Tehát, tehát én nem, nem, ilyen szempontból szerintem nem specifikus a mai helyzet. Én azt kérdezem tőled, de ne legyél őszintébb a kelletténél, mert aztán rajtad ragad. Nincs egyetlen olyan pillanat sem, amikor hallgatsz embereket, és egyszerűen úgy hirtelen elkezd távolodni az egész. Látod őket, de már nem is hallod őket, és azt mondod, hogy neked ebből eleged van, mert érted azt a logikát, aminek a mentén beszélnek, de az, amivel kapcsol, amiről beszélnek, az ezzel a logikával kicsi a valószínűséggel, hogy megoldható lesz. És valójában választanod kell a tekintetben, hogy adnak a logikáját fogadod el, vagy más logikát választasz, de ha más logikát választasz, akkor valójában nem távolodnod kell attól a teremtől, hanem egyszer hát ez a horvát miniszter, aki vagy államtitkár, aki tegnap egy sajtótájékoztatót tartott és közölt, hogy a horvátországi helyzet reménytelen, majd fogta magát és le is mondott, szóval én valami ilyesmit képzelek. Dehogy nem, tehát többször van az embernek ilyen pillanat tehát mindenkinek van szent a munkahelyén olyan, neked is volt amikor azt mondtad, hogy akkor ez itt most közt, akkor én ebből nem kérek ez néha nagyon felszabadító tud lenni nem lehet öröki így viselkedni, de néha ha az ember ezt jó pillanatban teszi, az nagyon felszabadító tud lenni néha amikor az ember picit hátrébb lép, akkor talán néha még pontosabban látja a részleteket is, nem csak a kontúrokat Úgyhogy persze, hogy van ilyen, mondjuk ez a horvát uh, lemondás, bevallom őszintén, én ebben nem hiszek, hogy ez ott uh, fogant le, le, meg az illetőbe. Le, le, le, én ebben egy ügyes, az azt szokták mondani, hogy dolgok akkor jók, hogy nagyon jól megvannak szervezve. Be, bevallom őszintén, nem nagyon ismerve a helyzetet politikus aggyal, de lehet, hogy ez már inkább szertőzés, uh, hogy így gondolkodik az ember. azt gondolom, hogy ez egy jól megtervezett karrierlépés lépés volt, ami ügyes volt és szellemes, de nem hogy ez ott hirtelen elöntötte a lelkét a. Az illetőnek ez a kudarc egy a újságjöri kérdés, rájössz arra, hogy a saját a, a területén nincsen elég nagy erőrel elérés, ezért lemond. De most a vitát természetes, hát vannak olyan pontok, amikor hol amikor, értelmetlennek látja az ember, hol feleslegesnek, hol hasztalannak, aztán alszik egyet vagy kettőt, és akkor, vagy foglalkozik egy kicsit mással, és akkor neki feltöltődik, és akkor új úterővel vág neki, a, a, hogy mondjam, ugyanannak a feladatnak, hogy ugyanannak a hegynek az elhordásához. Igen, de van olyan szint, igen, szándékosan nem akarok példát választani, tehát itt van előttem ez a rejtélyes figura állhat az MSZP gyöngyösi visszalunlása mögött, vagy itt van az átlátszónak a cikke, ami Túbiás József visszalépéséről szól, csőzik László javára, figyelj, én ezt elolvastam, alá is húzogáltam, mint annak idején az egyetemen, hogy le tudjak belőle vizsgázni, aztán rájöttem arra, hogy ez engem Minek? ebben a formában, tessék? Minek? Igen, igen, igen, igen, igen. Minek? igen. Tehát, és mivel visz minket előrébb az, hogy egy megtörtént eseményt egy választási kampányban értelmezgetünk? Bocsánat, hát egy politikus az nem politológus, ugye? Tehát mi nem értelmezgetjük jó esetben a helyzetet, hanem, hanem mondjuk formájuk, megcsináljuk, meg alakítjuk. Hát van, nem tudom, 45-50 nap között a választásokig, ki miért lépett vissza, nem tök mindegy. Az a lényeg, hogy aki ott a jelölt, az minél több szavazatot tudjon adni. egy dolgot árulja el nekem, ezt, tényleg egyet, nekem ezt értenem kell, vagy mit kell vele csinálnom? Hát én inkább úgy látom, tudod, egy picit, hogy, hogy az is szétválik, sok minden szétvál, de még ez is szétválik Magyarországon, hogy ami sok esetben az újságírókat érdekli, az esetben a választópolgárt. De én nem azt érdekel. Azt kérdeztem, hogy nekem ezt értenem kell-e, illetve azt kérdezem tőled, miközben nem csinálok beled egy szobrot, hogy tessék mondani, úr, nekem mit kéne értenem? Nézd, mivel neked van egy perverz érdeklődésed a részletek iránt a politika tekintetében, Azt, hogy mindent érteni akarsz pontosan precízen. Ebből kifejező persze neked esetleg érdekes lehet a, hogy mondjam, a részletek megérdése szempontjából, de ez még választópolgár számára tök mindegy. Egy választópolgárnak az egészből mit kéne érteni? Ki a jelölt, milyen ember, mit akar magyarul nyugodtan elzárhatja a fiala műsorát, elzárhatja a bolgárműsorát, nem kell, hogy nézze az EHO TV-t, elég, hogyha elmegy április 8-án és szembesül azzal, ami ott a papíron van. Nem, én úgy mondanám, hogy meggondolja mindenki a, a saját életét, hogy ebben a négy évben, ebben a nyolc évben éppen ő most jobban járt, vagy rosszabbul járt, hogy milyen a komfortérzete, hogy tetszik-e neki az, amit a kormánya nem tudom, hozzá közel álló témakörökben csinál, vagy a családját, vagy őt magát érintő kérdésekben csinál, ha arra azt mondja, hogy igen, ez tök jó, nekem ez tetszik, akkor biztos a kormány maradására szavaz, vagy éppen otthon mert azt mondja, hogy nagyon az a kormány otthon maradok, vagy, vagy ha mondjuk erre negatívan válaszol, vagy nemlegesen válaszol, Na akkor meg el kell menni szavazni szerintem. Okay, Rendben van. Akkor válasszuk, válaszok, válasszuk, válasszuk szét a, a konyhát, és válasszuk szét az étteremnek azt a részét, ahol az emberek esznek. Bár ez egy meglehetősen furcsa értelem lesz, így, hogyha a kettő nem találkozik sehol sem. De azt árulod el nekem, hogy abban a konyhában, ahol te vagy, ott mi alapján dől el, hogy egy tárétel lesz, vagy menü lesz, miközben az egy tárételnek is vannak előnyei, és a menünek is vannak előnyei, de jelenleg úgy tűnik, hogy az egy étellen lehet elérni azt, a hasznot, ami egyébként arra való, hogy az étterem fennmaradjon. Hát jó esetben sok gondolkodással, meg kísérletezéssel, meg, meg hogy mondjam, a vendégeket megkérdezzel köznék hogy mit szeretnének enni, vagy milyen típusú vendégkör jár abban az étterembe, vagy kiket akarsz megcélózni, hogy járjanak oda. Jó, csak hogy látod a struktúrát, látod azt, hogy mibe kényszerít téged a választási rendszer. Az a kérdés, hogyha te győzni akarsz, akkor egyértelmű a lépésed, vagy sem? Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a pártok is időnként az értelmezők, nem a politológusok, hanem akik egyébként választani fognak. Azok e tekintetben, mármint a válaszokat tekintve, nem ugyanazt mondják. Igen, csak szerintem a te példád az, az én pont máshogy, de hasonlóképpen... Sziasztok meghallgatom, nem az, az a fontos el, az én... El, akkor nem, mondtál, nem, nem hogy nem miért elején, mondtál, amit mondták, hogy... Ég a ház, akkor ugye melyik tűzoltól jön? de én ezt úgy szoktam elmondani, hogyha az embernek életmentése van. Tudod, akkor... nem ezt mondtam. Azt mondtam, azt kérdeztem az emberektől, hogy egyáltalán tűz van-e a szó átvitértelmében. Értem, csak én szerintem, mivel abban azt hittem megállapodtunk, hogy tűz van. Igen, akkor jól a... ez ebben megállapodtunk, akkor jön a második menet. Figyelj! Igen, tehát én azt szoktam hogy ha akinek életmentés kell, akkor nem válogat a járók között, hogy ki tudja újra én, én, én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet most nem csak úgy lehet, hogy akkor a pártok egyezzenek meg, ezt a választópolgárok is el tudják dönteni. Sőt, hát ők tudják igazan dönteni. Védulhatott hűf a virág, azt mondja egy választópolgány, le akarom váltani az Orbán kormányt. Értem. Melyik pártnak van a legtöbb szavazata ennek? Akkor, hogyha ehhez még adó, hozzáadom az én szavazatomat, akkor még több szavazata lesz. És akkor az lesz az esélyes jelölt, az fogja leváltatni. De jelenleg a második legnagyobb és a jel, jelenleg ellenzéki párt az a Jobbik, és nem az MSZP. Ez nem igaz, mert ugye mi egy pártszövetségben indulunk, tehát ugye nekünk van szövetségesünk, a, a P, tehát a párbeszéd, a liberális... az ]ok, Ávészerizágos azt mutatta ki, hogy az elmúlt hetek nem mutatták azt, hogy egyébként... Vagy én azt mondom neked, ami van, tehát, hogy Jó, és hovan mellette még egy TK amelyik, hogyha hozzádod a DK, a, a párveszélyt liberálisok és az MSZP-tök, az több mint a jobbik, jóval több. Tehát azért, nagyon nem lehet azt mondani, hogy nincs egy világos baloldali értékeken alapuló progresszívebb alternatíva a választópolgárok számára. Tehát, hogyha maga a választópolgár nem aprózz el a saját szavazatát, hanem a legesélyesebb emberre adja a voksát, akinek a legnagyobb az esélye arra, hogy leváltson az Orbán kormánytól, ez a probléma, ha megszűnik. És itten. azt az embert egyébként, akit látunk ott a szavazófülkében róla, azt feltételezzük, hogy ő tudja ki a legegészélyesebb jelölt? Hát szerintem azért többnyire igen. De azt viszont csak a rádióműsorokból tudhatja, meg a rádióműsorokból pedig, vagy a tévéműsorokból, vagy az internetről. Ott Én nem tudhatom, csak a fialaműsorból van. De ott egy olyan zavaros kép jön át, vagy legalábbis nem zavaros, nem tiszta kép jön át. Ebben van igazság, tehát sokan sokat tesznek azért, hogy az a kép minél zavarosabb legyen, főleg a jobboldali médiában, de ettől függetlenül szerintem az, az azért nagyjából kitalálható, hogy mondjuk nem egy most indult, nem tudom, most már száz párton, van, amelyik magát a választásokra, hát azért ha soha nem hallottuk még annak a pártnak a nevét, akkor annak azért viszonylag kicsi esélye lesz, hogy kormányt váltson, vagy hogyha... Egy -egy de lehet, hogy az ő utcai demonstrációjával találkoztam a legutoljára, a legutoljára, és nekem nagyon tetszett Lévaikat, elég mondjuk. Ez, ez az én van. esetemben nem valószínű, de miért ne lehetne valaki ilyen, és akkor ennek megfelelően cselekszik, Absolut. és már is egy szavazat Tehát, elveszett. Nem, nem, nem, ez egy tudatos döntés. Neki azt tetszett a legjobban, és ezért arra szavazott. nem veszett el a, a szavazat. Az a választó polgár, az ő szimpátiája alapján fontosabbnak tartotta azt a pártot, mint hogy leváltsuk az Orbán kormányt. Ez teljesen legitim döntés, nincs ez esetben. Nem tudod, hogy ő egyébként nem abban bízik, hogy leváltja az Orbán kormányt, miközben egy most azokról, beszélünk, akik, hát most azokról beszélünk, akik le akarják váltani én az, ezt az értem, Orbán de kormány. ott könnyen lehetséges, hogy a szavazó le akarja váltani, de mégis az x nem segíti elő, és utolabb már nem tud visszavenni, hogy korrigáljon. Igen, van. Tehát rossz döntéseket mindannyian hozunk. Jó, de a rossz, rossz döntés a... önmagában az a, a, az a rossz döntés, amikor nem a legesélyesebb jelöltre szavaz, mert neki egyébként. Tehát ő miközben nem a legesélyesebb jelöltre szavazatól, ő még magában gondolhatja, hogy szerette volna. Én ebben megengedő vagyok, mert ilyen a demokrácia. Erről hogy, hogy, hogy beszélek. Szóval nem feltétlen, hogy hozza saját szempontjából. Ha most nagyon pragmatikusan nézzük, akkor lehet, hogy rossz döntést hoz, de összességében, ha ő neki az a szimpatikusabb, akkor akkor az a, az a szimpatikusabb. Én csak azt mondom, hogy a választó polgárok oldaláról is előttetek. Nem csak úgy lehet az étteremben, ahogy mondtad ezt a példát, hogy olyan rendet vágni, hogy csak egy étel van, egy menü van, azt eszitek, nem eszitek, döntsétek el, hanem fordítva is lehet, hogy valaki bejönnek a vendégek, és mindenki ugyanazt igen, a, a, a, rajta a Ha példával példá, indulunk ki, ugye, akkor a példa az úgy szól, hogy most egy tálétel van, de azt követően, ha az étterem fennmaradt, akkor ismét visszaállhat a régi rendszer. Hiszen... De ez Hogyan, hogyan áll <coughs> utána vissza a régi rendszer? Hát ugye erre különböző forgatókönyveket hallott az ember. Értem, hogy... igen. Jó, itt, ott, itt, itt... A, tehát, szóval az a baj, hogy ezek a forgatókönyvek annyira elrugaszkodottak, kérdezte tőlem, hogy, hogy van -e olyan pont, amikor már a fonalat, ezek azok a vonalak, tudod, amiket már én elvesztek mert ezek a, hogy majd akkor... Ez a fontos kategóriája? ...a, a ja. nemzetgyűlés, és majd feloszlatja magát megint, és újra, és akkor egy, akkor egy éven keresztül választunk, meg kampányolunk, közve hozzá kéne tenni, hogy azt persze kétharmaddal kellene nyerni, hogy, hogy ugye bármilyen kétharmados szabályt meg lehessen változtatni. Ha nincsen meg ez, akkor hogy már rögtön ez a forgatók, hogy megy a kukába, közben egy csomó döntés meg kell hozni, szóval kicsit megvalózni a lepődve, hogy egy országnak a menedzselése ugye az rendkívül sok területen zajlít, az egészségüktől, gazdaságon át sok minden, és <coughs> bocsánat, mindenki azt hiszi, hogy annyi döntést kell meghozni egy új parlamentnek, hogy lesz egy új választógi rendszer. Most tessék azt elképzelni, hogy a 106 körzetben ami szerintem a legnagyobb probléma, hogy úgy alakították át a körzet határokat, hogy az a Fidesznek kedvező, ugye ez ott az első fontos, már Fidesz szempontjából fontos döntés. Hát mondjuk, azoknak a pártoknak, akik bekerülnek, vagy képviselőknek, most tegyük el pártokat félre egy picit, vagy csak másodszorban, abban is meg kéne egyezni, hogy az új határok azok hogy nézzenek ki a 106 körzetben. Ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy azt mondod, hogy 10 perc megegyeznek, és akkor megyünk tovább. Tehát rendkívül sok más dolgot is menedzselni kell, nem azt az egy döntést meghozni, hogy akkor most legyen úgy vált, kétfordulós választási rendszer, és akkor milyen jó lesz utána. Tehát ezeket én, én bevallom őszintén mély megdöbbenéssel nézem, hogy ezért doktorbizszer tátsanak föl a polca, nagyon jól hangzik, tehát a való világhoz semmi köze nincs szerintem ezeknek a, a forgatókönyveknek. De rendkívül sok sebből vérzik, sok ha-ha-ha-ha van benne. Nagyon jó, amikor ezt a tévéműsorba el kell mondani, és egy ilyen szellemes, radikális gondolatnak tűnik, vagy, vagy szerethetőnek is, még sok esetet. Tehát én azért mondom azt, hogy az polgár négy évente a hogy mondjam neked, a főnök, már, szóval mindig olyan főnök, de hogy akkor ki is tudja ezt, ezt, ezt, ezt fejezni egy konkrétan egy tollal, egy szavazó fülkébe, azt mondja, le akarom váltani az orván, kormányt, ezt hogy el kell menjen szavazni. Aki otthon marad, azt tudom, hogy ilyen szlogenszerűen hangzik, de aki otthon marad, az Orbán Viktorra szavaz. Hát minden felmérésünk azt mutatja, nem csak a miénk más pártokénak is, hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb az esélye a kormányváltásnak. Tehát magyarul, hogyha kevesen mennek el szavazni, nagyobb esélyt a korbánytól. Itt álljunk meg egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, hogy... Azok a közösségi események, amelyeket mi itt az elmúlt időben láttunk, amelyek egyébként nem feltétlenül kell, hogy összefüggésben legyenek parlamenti választással, lehetnek időközi választások, de lehet a hetedik kerületi buli negyeddel kapcsolatos választás, és most szándékosan nem hozom ide a demonstrációkat, mert akkor itt összekevernék hetet és havat függetlenül, hogy erre lenne igény. Valójában az hogy valaki elégedetlen, de el, és elmegy, vagy valaki elégedetlen, de nem megy el. Tehát az, amiről te beszélsz, hogy mekkora lesz a részvétel, az mind múlik, hogy sütni fog a nap? Hát, hogy ö... furán hangzik, de, de még attól is függ, igen. Mert én most hosszú idő után úgy gondolom, hogy el fogok menni szavazni, ugye én az elmúlt időben nem mentem el szavazni semmire se, és nagyjából azt is tudom, nagyjából törölve, hogy kire fogok szavazni, az egy személynek szól eh, valamit a kialakult helyzetnek, ha ezt meg fogom tenni. De most nem arról van szó, hogy én ezügyben odállok a nép élére, de azt kérdezem tőled, hogy az, amiről az Áves Ritz, vagy más kutatók is beszélnek, hogy mekkora hatalmas tömeg van, amely egyébként bír valamilyen véleményel, de mozdulatlan, az a, a, annak a megközelítése az lehetetlen? Nem, nem lehetetlen, ha lehetetlen lenne, akkor szeretném a kormányt vártani. Én arra szeretnék mindenkit segítségül is emlékeztetni, hogy 2002-ben, 2006-ban, tehát azt hiszem, 2002-ben 70% fölötti volt a részvétel, és az a fura helyzet volt, hogy még a második fordulóban is, vagy akkor még a kétfordulós választás volt, még a második fordulóban is 70% fölötti részvétel volt. Az És 2006-ban is, ha jól emlékszem, majdnem 70%-i, ilyen 67-68 körül lehetett, ha jól emlékszem, tehát rendkívül magas volt a részvétel. Mind a két esetben a Fidesz alul maradt a, a választásokon. Tehát magyarul, pedig emlékezve 2002-ben ez ilyen szállói, hogy Fideszesek úgy mentek el reggel vasárnap teniszezni, akkor mennek be dolgozni, mert hát itt minden felmérés azt mutatja, hogy ők nyerik meg a választást, aztán nem ők nyerték meg. Ez, ez, ez a nagy választási részvételnek volt köszönhető. Tehát én ezért hangsúlyozom azt, hogy, hogy minél többen menjenek el szavazni valamelyik ellenzéki pártra, persze én mellett érvelek, hogy Karácsony Gergőr és az MSZP-re, de, de mások meg más mellett érvelnek. Tehát egyszerűen az alapfeltétel az első, hogy minél több ember érdeklődjön e, ilyen értelemben a saját sósa e, iránt és menjen el, és szálljon rá egy, nem tudom, órát az életéből vasárnap. Oké, okay. innen folytatjuk. Köszi, szép napot mindenkinek! Mesterházi illet halották. Ma délig lehet jelentkezni, hogyha valaki el akar jönni a mai két csaposok zugló tévé civil vendégének, dörö.fialajanoskuka, gmail.com és egy telefonszám. 26-án főn este fél nyolc-tól nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsal, Filipovval, önökkel és talán velem. A belépés díjtalan, most pedig fel fogom hívni Gyurcsány Ferencet, 9 órától pedig a köves Lomó Donát László beszélgetést hallgathatják meg. Mai elképzelés szerint ezt a beszélgetést holnap reggel 7 és 8 óra között megismétlem, illetve megismétli a civil rádió, majd ezt követően 8 órától Györgyevics beszélgetek, és a még kicsit köhögőd egy úgyulófélben lévő Ugi Attila folytatja a sort, és 9-kor elköszönök Önöktől. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem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 Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk, vagy szint valamit villám. Porítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg ész aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de ha a russz, medve mancsak. <coughs> És a fuldokló európai kéz, de tám végeget a nagyja. Egész országunk, amely dródon, és nem hajlik -e, erre a marra, Pedig több vas éne a tűzhalopok, ma már védtelen akit aki tartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas? Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Forítékba zárt hinkal? Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem mondható. Tőled úgy félek, hogy erröhontod, te már magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy erröhontod, te már a magyar szavazó. Vidül eljön majd az a fényteli nap, vidül népünk nagy hirtelen szint van. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, Forítékba, tehát így Megvan neked ez a bereményi Csatamás, de... Elmondta, hogy Csatamás áltszom a reggel? A, ez szól már évek óta. Tehát ez már az előző választási... Az előző parlamenti választásoknál is szólt. Igen? Igen. Voltak Jó, kis, hát és... nekem nagy klasszikus a konnapp Csatamástól. Ez nem volt meg például. Hát ez az. Jó étvágyat. Köszi. Befelezzem mindjárt. <laughs> Rendben van, nem pimaszkodni akartam. Azt kérdezem tőled, hogy nézem a te koncertturnédat, mikor hol lépsz fel, és milyen előadást adsz elő kamara együttessel szólóban, vagy nagyzenekarban, hogy hogy lehet egyébként az embernek feltüzelnie magát gyakorlatlag ebben a periódusban minden nap? Nem minden nap égsz, meg, hát nem kell feltüzelni magadat. Az Veszve egy levegőt is mondod. És ez az égés, ez valójában mivel kapcsolatos? Veled, az országgal? Hát nyilván mind a kettővel, tehát egy ilyen fizikó vagyok, és tényleg van benne fajta szenvedély, meg máskorban egy szentimentalizmus. Milyen hiszem, hogy amit csinálunk, az jó. Um, jó, csak én azt, az, arra gondolok, hogy egyszer csak van neked egy feleséged, vagy egy barátod, aki mondjuk én vagyok, és akkor azt mondom neked, hogy Feri, figyelj, most kártyászok, most hígadjál le, most nem érdekel Borsodabaj-Zemplén megye, tegyed már ki le azt a kibabrált lapot, mert mindenki arra vál, hogy milyen lapot teszel le. Tehát letettem nem most a szólnak, épp, épp abban az értelmében mondom, hogy, hogy van-e ebből kikapcsolódás, mert egyébként lesz ebben egy olyan öncélú pörgés, ahol az ember a végét, tehát már egy kiveti a centrifugális erő, mert, mert, mert, mert már valójában nem a saját maga ura, hanem egy ilyen, egy ilyen választási alkoholista. Tehát nem, nem, nem, ez egy úgy van, hogy amikor sportoló vagyis egyen is készülsz vagy nagy versenyre, amikor oda nem a közelébe, addig egyébként élsz egy viszonylag ott életet. Persze elmész napot ezzel pár órát, de köztem a magánéleted, meg elmész burizni, és mehengesz magadnak kettő sört, bár az egyszer, az utáni De amikor ott vagy a nagy meccs előtt, nem tudom, egy-két hónappal, vagy beérkezik az olimpiai faluba, onnantól kezdve mindenről szól. Nekünk az utolsó két hónapban valóban mindenről szól, a reggelőttől éjjel 11-ig. Nagyjából szó szerint a esetben. Ugye Magyarország egyébként sem nagyon értékeli a másodikat, ez egy nagyon sajátos helyzet sajnos volt. A másodiknak, harmadiknak, negyediknek, sőt tizediknek lenni is nagy dolog, vagy nyolcadiknak, nem tudom, hogy a pontszerző helye, talán hetedik, vagy nyolcadik, 6. Hat, hat, hatodik, hat. Az, az, az is egy nagyon fontos dolog. De a teljes esetetben most 2018-nak a tétje, én azt feltételezném, de nem fejezem be a mondatot. Igen, azt fogod tudni, hogy uh, igen, uh, stabilan hat év uh, küzdelem után mi beérünk egy ilyen középpárti státuszba, aztán, hogy a Fidesz után, amely minden bizony a legnagyobb kisebbség, tehát a nem kétséges, a legnagyobb párt lesz az a kérdés, hogy ez bire elég ez a legnagyobb kisebbségi státusz, hányadik leszel? Csak most mondom, hogy a második, harmadik, jelik, ötödik, ez egyáltalán nem érdektelen, de nem kisebb nem a hív, és nem csinálnék mást, hogyha az adatok más mutatnának. Szóval mindig, mikor itt lamentálnak adatokon, akkor azt mondom, hogy nézzétek, ha 20%-on állnánk, akkor is tőlepeste ózdon vagyok. Aztán majdnem kérdjük a szemben, Egyben minden, azt, azt, is mondod, azt is mondod de nekem, hogy fiala a hülyeségeket beszélsz, mert egyébként ahhoz, hogy 2022-ben vagy 2026-ban megváltozzon a helyzet, ahhoz azt meg kell tennem, amit most. Tehát ha te azt kéred rajtam számon, hogy én ezt miért teszem ebben a formában, amikor ez a 2018-as győzelmet nem teszi lehetővé, akkor elfelejted azt, hogy 2018-al nem fog megállni a naptár. De azt mondom neked, hogy e, e, nyilván... E, nagyon rajta van a libidóm, hogy amit mi gondolunk, az nagy támogatást nyerjen, de nem nagyon lamentálok, hogy ennek mi a vége abban az értelemben, hogy akkor most mit kéne csinálnom. Azt kell csinálnom, hogy mit tudom én majd emlékez helyre nagy karizsára. Azt kell csinálnám, és akkor is azt csinálnám, hogyha 300-i kombinált, de akkor akiztia Jó, te nem vagy sportoló, de egy sportoló egy olimpia után azért elszámol azzal, hogy hány éves, mekkora motivációja van, szerint el fog-e indulni négy év múlva, mert egyébként alapvetően mindenkit az olimpia hajtja. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy a hasonlat nem minden szempontból állja meg a helyét. Hát nem tudom, nem tudom, nem tudom. Antikában nem menjünk, van Jó, csak azt kérdezem, nem. hogy nem érzékeled a -e saját magadon azt, hogy ahogy múlik az idő, torzul a személyiségszerkezet egész egyszer abból adódóan, mert hogy a győzelemnek is megvannak a hátrányai, a vereségnek is megvannak a hátrányai, de közben elme és test fárad. De nyilván, hát persze, hát gyűződünk ebben, megváltozunk ebben, de uh, én magamon azt, hogy uh, Különösen, amikor van, kisebb hívet csinálnám, mint 2006-ban. A hévet én... nem kérdezem, de ma az népet kérdeztem az ügyben, hogy szerintük tűzön el a szóátvét értelmében, és ezért vajon hogyan kéne viselkedni a pártoknak, és ma azt a váratlan kérdést intéznem hozzád, bár, úgy ez nem jó az ember a saját kérdését minősíti, hogy nekem egyébként benned meg kéne el látnom magamat a tekintetben, hogy te vagy az én emberem, csak én nem tudok úgy focizni, mint te, de te vagy a kedvenc csapatomnak a csapatkapitánya. Én téged azért szeretlek, mert te vagy a kedvenc csapatomnak a csapatkapitánya. Meg kéne el látnom magamat benned de ne, azt nem tudom, hogy neked meg kéne mert ennyire nem ismerlek azt tudom, hogy nagyon sokan meglátnak hogy oda jön hozzám valaki és azt mondja hogy azt kéri tőlem hogy hívjam fel az ő felesége édesanyját mert élete legjobb élménye lenne ha velem beszélhetne be, 5 percet és ő jön a felesége édesanyját, beszélgetek vele 5 percet ismeretlenként és hallom, hogy A meg van hatodva a b adog boldog és visszavüzetik a gyerekek, hogy ma már azt mondja, hogy nem volt sok-sok évek legboldogabb napja volt, hogy a, a gyúrtság. Na persze, ennek van az és, tehát hogy miért oké lenne a beszélgetésünk, aki rámcsopta a telefon de is te nem egy szentszobor vagy akinek a megfogják a térdét, akkor teljesíted minden kívánságát az embereknek Te ebből a szempontból vagy egy szentszobor hogyha netán beletlen megválasztánák az ellenzéket akkor egy olyan életet tudnál lehetővé tenni Ami? É, az ennél nyugodtabbat meg, meg tisztességes az biztos, ugyanakkor azzal szemben is nagyon sokan érvelnének hogy most szarabb lett Persze Ugye ezzel az egészen az a, az a helyzet, hogyha az ember lát egy nagyon hosszú sort, egy kórházban is van pénz, akkor elmehet e, a magánegészségügybe. De az országot e, kell elhagyni annak, aki azzal a fennálló struktúrával, ami van, nem ért egyet, mert egyébként, hogyha bedugja a fejét a homokba, akkor is abban az országban dugja be a fejét a homokban, ahol ez a struktúra van. De nézd. Szerintem egy ország sohasem működik tökéletesen. Nem az a baj egy kormány nem tud megoldani minden bajt, mert normális ember ezt pontosan tudja. Az a baj, hogy úgy látják sokan, hogy elveszik tőlük az országokat, mert kiátkozzák belőle, tehát nem tekintik egyenrangú államalkotó tényezőnek. Kettő, az alapfolyamatok például oktatásban, egészségügyben a jó irányal szembe mennek. Tehát nem közelítünk, mert hogy nem fogjuk elérni a legjobbat, mert hogy nincsen legjobb ez nyilvánvaló. De legalább arra bandukorunk itt közösen, nem tökéletesen. Nyilván én eszteljárosként időnként egy-egy munkatarapot Ez a rész, tökélete... Tökéletesen értem, csak valahogy van egy olyan zavar, amivel nehezen tudok mit kezdeni, miközben persze a könnyen lehetséges a zavar bennem van, mert hogy Uh, ugye, mint a viccben, amikor valaki hátulról dudál, és az előtelévő azt mondja, hogy elnézést, én már a garázsomban vagyok. Uh, van egy olyan uh, kognitív diszonancia az országban beleéltve azoknál is, akiknek egyébként fogalmuk nincsen, hogy kognitív, mi az a kognitív diszonancia, amivel úgy tanultunk meg együtt élni, amiről én nekem az az emlékezetem, hogy évekkel, korábban jóval, korábban nem szívesen éltünk együtt vele, és ennél sokkal jobban meg tudtuk a kifogásunkat vele szemben. Most szinte mindenben egy ilyen maszatolás egy igen, de van, és én nem értem azt, hogy ez e, hogyan tud e, az általános kedélyállapotra jellemző lenni. Miközben a helyzet, nem azt mondom, hogy fekete-fehér, de sokszor nem áll messze a fekete fehértől Talán egy picitével ével mint az, hogy az, hogy igen, de nagyon különböző zárványokban él az ország. De te meg én, akik, figyeltünk, nagy részén Budapest töltjük, mi itt azt látjuk, hogy a környezetünk túlnyomó többsége halkabban, vagy csendesebben, vagy kacsintósan, vagy hangosan azt mondja, hogy ez nem jó. És van az országnak egy jelentős része, nyilván mindig messzebb együtt mindig kisebb településsel, mindig idősebbek a választók, akik a régi szokásai rabjaként emegynek, meg koszott néznek, haladnak, Lehető nem túl de biztonságos és kiszámítható, hogy a jó drága ember megtűjt minket a menekültektől. Úgyhogy csak védjen mennünket továbbra is. Nagyon különböző filmeket nézünk az országban. És együtt kell tudni élni, szóval nem kell minden nap fölháborodni. ilyen a helyzet, aztán menni kell igen, csak hát ugye felháborodás nélkül te nem mész gyöngyösre, vagy nem mész salgottarjába, vagy nem tudom hova kezd helyre, én meg felháborodás nélkül nem megyek be a stúdióba. Jó, de ez az én életem nem várom be mindenkit, hogy felháborodjon föl. De a felháborodás mindenki felháborodás is igen, de a felháborodás az valójában a, a szó jó értelmében embert felháborodás is lehet hogy ha ezt az embert meg lehet gyógyítani gyorsabban és hatékonyabban akkor miért nem gyógyítják meg gyorsabban és hatékonyabban tehát nem egy ilyen lárpullár felháborodás tehát nem arról van szó, hogy valaki mert émciás. ő azt nem tudja, hogy beteg az országot. mi nem vár gyógyítást ő ebben viszonylag jól érzi magát megkapja maga a kis a fiát Foglalkoztatja a polgármester. Jó, jó, hát persze, adnak mindenfajta tudatosságot, de hát mindig voltak dolgok ezeket nekik Ez könnyen lehetséges, hogy így van, de az a közeg, amiben én voltam, az is lassan, vagy én volt, igen, én voltam, az is lassan ilyenné válik. Tehát az az értelmiségi közeg, ahova én szerettem volna tartozni, lassan ebbe az érdektelenségbe full, holott ez korábban nem volt ilyen. Érdektelenségbe, megosztottságba. Mondok neked egy nagyon egyszerű példát. Uh, ugye az, hogy emberek emberekkel beszél, figyelj, Engem alapvetően a kíváncsiság hajt. A kíváncsiság hajt, a helykeresésem hajt, függetlenül attól, hogy vén vagyok-e vagy sem. Ezek foly a világ megértése, ez az, ami hajt, mindig, mindenhol, tök mindegy, hogy hol vagyok. És ahhoz beszélgetni kell, vagy sokszor együtt kell lenni emberekkel, ha focizunk, akkor a foci is ebből a szempontból egy beszéd. És ugye ez a párbeszéd, vagy ez a beszéd, ez Magyarországon úgy, ahogy működik, én nem panaszkodhatom, én gyakorlatilag azzal beszélgetek, akivel akarok. És legutóbb, amikor a miniszterelnök úr tartotta a Várkárt bazárban, az évértékelőjét, akkor az évértékelőre tartó Jeszenszki zsoltot megszólította az index jelentős munkatársa. Dezső András, most ez nem vicc volt, hogy jelentős, és kérdezett tőle valamit, amire Jeszenszki azt mondta, hogy ő válaszol a kérdésére, ha lenyomja őt fekvőtámaszban. Amire Dezső András fogta magát, és úgy anorákban elkezdett fekvőtámaszozni a Jesenskivel, ami nem jött össze neki, és aztán a végén konstatálta, hogy hát mennyire nehéz valakinek interjút kérnie zsoltot, mert nem elég, hogy a zsoltól, a is ez neki nem jött össze. És én valójában azt próbáltam érzékeltetni az emberekkel, a maga élettapasztalával, hogy ez nonsense. Tehát ez egy jó pofa vicce Jessenszki részéről, de ott ott szenved vesztes, vereséget a Dezső András és az Index, amikor ebbe belemegy, és ha egyébként lenyomta volna akkor is. És ehhez képest az én közönségem fűt, fát, virágot összebeszél, miközben nekem valami olyan érzésem van, hogy tíz évvel ezelőtt e tekintetben teljesen egy véleményen lettünk volna. És én, aki nem akarok vélemény Vezér lenni. De ülök fenn az árbócskoságban, és látok valamit, és azt látom, hogy én jelentek valamit, és a hajó gépésze egyre ritkábban reagál arra, amit én teszek, akkor persze megszüntethetem a kapcsolatot a hajó és ordibálhatok ott, függetlenül, hogy mit tesz a hajó, de azért előbb-utóbb csak azt gondolom, hogy én innen lejövök, és valami mást fogok csinálni, mert ennek nem találom értelmét. Tehát el fogsz más csinálni, amíg tudsz beszélni. De, de, de, de magát a példát érted? Abszolút értem. Miért ne, miért ne változna a is, yes meg az ország is, és idomulva is túlél, ha Antal József, aki különösen ma már a mi oldalunk is egyfajta respektel vesz körül, alámerülhetett Kádár rendszerében is lehetett egy közepes múzeum igazgatója, Ebben az értelemben az államokban. Túl sok az alámerülés ahhoz képest, amennyit értek. Ja, tél. hát sokan alámerülnek. Persze, de És nem vagyunk búvárok közben. tehát azért ez, tehát én, ez ja. szeretik egy kicsit már nem alámerülni. János, egyszer, egyszerűbben fogok a De nem értem szerinted, azt, amit mondasz. Szerinted hány, eh, hogy mondjam, áruházi pénztáros tőnek a fenekész fogja meg időnként az áruház osztályvezetője hogy igazgatója? Többet, mint amiről tudunk. Igen. De azt mondja a a képen ebben az ügyben érintett, rovat életben, hogy ez menjen a csodát, ez a fickó, de hát ha ellenem megyek, akkor el fogom veszíteni az állásomat, nem mondom meg a férjemnek se, nem kellek ki ellene, mert hogy keresek 160 ezer forintot, ami nem számít az én világomban. Ez számít, az Aldiná vagy a Lidl van, mert lassan ott csillagászati fizetést kapnak. Igen, de most értem, hogy miről Igen. Hát, szerintem magán embereken, egy ponton túl ne kérjük túl, hogy túl akarják élni ezt a világot. Túl számunk kell kérni közszereplőkön, sztékhordereken, akiknek jelentős befolyása van, ott érdemes ezen mentálni. A többieknél hát élni kell, számlát ki kell fizetni, jó, de a tisztességes ö, ö, létezési mód mindenkin számuk érhető, és az, hogy az ember egyébként hogyan viselkedik etekintetben az ember mégse tesz különbséget pénztárosnak és gyurcsai Ferenc között? De, de, ez a, de ez a te értékrended. Én az én értékrendem ennél másokkal megrendez. Oké, okay, rendben van. -e, jó, oké. Okay. Valaki azt kérdez... Val valaki azt Igen. kérdezte, ez nagyon merész ugrás, hogy ugye te elmondtad, hogy a győzelem napján mi minden lesz, és azt kérdezte XY, aki férfi, hogy de a gyurcsány miért hagyta azt ki, hogy bejelentjük, hogy bevezetjük az eurót, hogy ez, ez egy súlyos mulasztás volt a részedről, hogy ebben az időbeli felsorolásból ezt kihagytad. Hát mert nem tudjuk bevezetni az eurót, ahol kétharmat kell betrünk menni az euró előszi pályába. Hát, hogy akkor ezt is akár mondhattad volna. Abszolút, tényleg gyerekek abban a programban, amit mi sokak Magyarországnak hívunk, de most nem csinálok párttropagandát, abban 800 javaslat van, és a végén egy kampánynak a logikája szerint el kellett küzdködni, hogy melyik az az 5, 6, 7, 10, 12, amiről intenzívebben beszélsz. És némi lamentálást nyitván elemzés után, ez a 12 maradt fent a Rostán, de ez nem teszi zárójelbe a maradék 788-at Visszatérve arra, amiről beszéltünk, értve ezt amit mondtál, azt kérdezem tőled, hogy az ember mennyire érzékeli saját magán a kopást, ami egyszerre a létezési módja és egyszerre kritikálja annak, hogy ő egyébként mennyire alkalmas arra, amire ő egyébként saját magát szánja Hát én már mindenki másként, mindenki másként. Jó, csak arra másként. gondoltam, hogy tegnap néztem a tévé közvetítés és láttam benne Soltész miklós aki felvázott kölcsönösen egy papír mert látható módon halálvárvilag nem volt egyébként, tehát fejből nem tudta volna elmenni. Elmondta El a ügy. Tessék? Périoszügy. Igen, és akkor jött a hatházi, és akkor mögé állt egy, egy ilyen papírlappal, hogy hazudik, és én azt hittem, hogy egy bacsó Péter filmet látok. Tehát volt, tehát volt bennem valamilyen, hogy gyerekek azért azért ne csináljunk már Krisztusba bogócot, tehát azért ez valami olyan kistír tehát valami tehát hogy, hogy, tehát... melyik a kistírű? a soltész vagy a hatházi? hát alapvetően természetesen a soltész igen a hatházi meg a tehetetlenségével Hát Tehát én valami olyasmiről beszélek, hogy amikor én az apácaiban, közös gimnáziumban már kurvára nem bírtam azt, ami ott van, beleértve hogy annak nagy mértékben én voltam az előidézője, akkor mégiscsak átmentem a radnótiba, ahol kinyílt számúra a világ. Mindig az foglalkoztat engem, vagy egyre jobban foglalkoztat engem, vagy a hátfelép időben, csak a közeljövőben, hol van az én radnótim? Te azt én nem tudom, de ebben is közös a sorsunkban én, akkor nem bírtam az apácait, elmentem vissza pápára, a én Jó, de hogyha nem kiszelni, fogsz élni, te is visszamész a parlamentbe, én pedig április 8-án nem akarom ugyanezt folytatni, mint amit április 8-án előtt csináltam. Én most valójában azért dolgozom, hogy április 8-án ne az folytatódjék, ami most van. Jánosz, ja, nem mi a pikulát fog csinálni. Nem tudom, fogalmam nincs. Hazamész a lakásodba, és akkor ott nem tudom, én csak azt, én nem tudom. Nem, nem tudom. Rádiózni fog nem, szóval nem, nem tudom, hogy mit fog. Csak fog volt már az embernek néhány döntés az életben, amikor valamit változtatott. Nem, neked az életed. De most nem róla De ne is látod, az életed ellen, de ebben. Ilyen olyan módon, hogy jó vagy, van egy közönséged, imádják, amit csinálsz. Az civil rádióban nyomozik, mivel meg kell. Tessék. Tessék. Figyelj. Ö, Ezt reggelsz, fogod csinálni. Keserű, kicsit keserűséggel az elé, de a bele fog szállni. Nem tud magadat menni. Mert... Hogy én nem tudom elhagyni a sorszokat, miközben nekem sok szempontból lett volna meg lenne választási lehetőségem, hogy te tapickoljak ebbe az időzatos nehéz küzdelembe. Ezt választottam, ez az életem. A bussofőr, buszvezetek, talált, tarít, a rádió vagy nem tudom, mi a bánat vagy te, az meg azt csinálja a dolgát. Én meg az enyémet. Féj, Malkit, de a Jó reggelt kívánok! Miben tudok Önnek segíteni? Jó reggelt kívánok! Misleivd itt vagyok. Az iránt érdeklődnék, hogy én ma 7 óra előtt hallottam, hallgattam Önöknél a Civi rádió, egy rendkívül érdekes beszélgetést a Gyarmati pszichológussal, de egyrészt fogalmam sincs, hogy ez a műsor, mert persze már csak a műsor utolsó harmadába vagy második felébe kapcsolódtam bele. Másrészt, hogy van-e arra mód, hogy ezt valahogy visszahallgatok? Rá kell menni a hollapra, és ott valamilyen módon előhívni a... Na de ez a kérdés, már persze, hogy rámentem, de egyrészt fogalmam nincs, hogy, hogy mi ez a műsor. Nagyon így hogy Hosszú a monoszkopot néznék a tévében. Most állják egymást. Gyurcsány Ferencrel beszélget közben. Csókkolom. Igen, akkor most, most ne telefonáljak? Az a baj, hogy nem szabad... Én, mond... én mondtam azt, hogy ön ne telefonáljon. Nem, nem mondta, csak nem, nem értem. Tehát van valami párhuzamosság a mi beszélgetésünk és egy év között, vagy van valami... Semmi párhuzamosság nincs. Ön betelefonált egy műsorban, mert éppen Gyurcsáj Ferencsel beszélgettek, én fiala János vagyok, és hallgatom. Igen, hogy ön, fia... Na így látja, nem ismerem meg a hangját, hogy hallgattam magát. De legalább a Gyurcsájt megismerhetné. De is sem ismertem meg. Ha, hogy a telefon a na. Jó, akkor bocsánat, békén hagyom az urakat, politizáljanak ö, minden jót maguknak, és aztán majd később érdeklődöm a gyarban. Ez egy soha, soha tér. A gyarmatival kapcsolatban megpróbálok majd utána nézni, de nem akkor valamit kérdezni Gyurj felszeretni, lássában, amikor ide betelefonált, akkor ez a lehető. Hogy... Tehát, hogy most. Csak Jaj, mert... nagy, nagy, nagy és különleges pillanat, mert. Na. Valja be, hogy téves hívás volt. Nem volt téves hívás. Gyarmati, gyarmati éva fontos nekem. Egy másodpercre várjon, oh. egy, egy pillanatra várjon. Jó, Ádám, jövő. tudod, hogy miről van szó? Én? Nem, nem te nem vagy Ádám. A hangmérnökömet kérdezem. Nem, nem tudunk erre jelenleg válaszolni, jó, de azt kérdezem öntől, hogy akar-e kérdezni, vagy? De most nem vicceled. Nem, tehát, nagyon nem. kedves, de nem jó, van. fogottabb állapotban vagyok most. Jó. Minden jót maguknak. Köszönöm. Viszont valószínűleg. Na, hát nem jött össze, Jánoskan. Hát hogy nem jött össze? Hát, valaki megkérdezte, hogy ez a műsor micsoda, és nem tudtam rá válaszolni. Mit nevezett jó, Alap, nem baj. jött össze? Nem tudok minden kérdésre válaszolni. Na. Hogy érintett téged, amikor elolvastad a TGM írását, ez a Nix Gyurcsony nevet írvány? De sehogy. Sehogy? Őszintén. Ha lehetne ezt gondolni, szerintem a gazinakincsi közepben az ügyben, de miért nem. Bocsánat. Nem kell túl sok ki szám, az akszám, hogy a fáját De miért gondoltál ezt? lehet gondolja, én más gondolok. De hát tök van ez. Nekem nincsenek neked az ilyenfajta viták. E, valamennyire értesültem, követtem, hogy milyen reakciók jöttek. És hát ha jól látom, akkor hogy mondjam, e, a gazi szövegével szemben inkább a kritikus szövegek. Másik két kérdés. Az egyik az, hogy mit szólsz te a ceglédi indulásához kérdés... kérdője? Te... Nekem a ceglédi ilyen hosszú ügyvédi praxisa alatt, de korábban nem ismertem, mondjuk úgy, hogy közeli jó ismerősem, majdnem kvázi barátom Én, lett. ezért kérdezem. Tessék? Ezért kérdezem. Természetesen fogalmam sincsen, hogy a terhére adott bűncselekményt elkövette, vagy sem, szeretném hinni, hogy nem követte el. Én örülök annak, hogy a fickó küzd. úgyhogy nagy szimpátiával figyelem. Ha jól tudom, első két nap alatt egy 700 aláírása. E, aztán, hogy most mi itt a közjogi eljárás, e, azt nem tudom megmondani, hogy kötelezőek kiengedni őt az előzetesből emiatt, vagy nem kötelező kiengedni, hogy e, mit fognak csinálni, ezt, ezt nem ismerem ennek a, a közjogi részleteit. De az a dac, ami bennem munkál, azt megérted? Abszolút. Nézd. Akkor azt mondtam, hogy csak remélni szeretném, hogy nem követett el semmit. E, azt muszáj kiegészni azzal megjelzésre, hogy a felől nincsen kétségem, hogy az ő ügyében van egy nagyon jelentős hatalmi politikai szál a kormánypártok megrendelése, hogy őt meg kell hurcolni. Mert ezek annyit hazudtak már szegült ütleteset nyilvánvalóan a több ezer ki fizetett diákmunkásról, és társairól, hogy muszáj hogy törvényt alkotnak ebben az ügyben az azonnali Kárpót László, hogy fel lehessen tartani az ügyet, de egy politikának motivált ügy, lényegében függetlenül attól, hogy van-e benne igazság száll, vagy nincsen. A Császi Zsoltatokon láttad utoljára. Hú, hát szerintem őrizetbe vétele előtt talán hetekkel. Börtönben nem értett. Hát jártál. pedig az... Tessék? Börtönben nem értett. Nem. Hát ő előzetesben van, nem is látogatható. Tudom, ugye, te jogász vagy... Az ő, már, ő, már nem fogad, előzete, a, ő már nem előzete, a Chalcy már nem előzetesben van. De most a császiról beszélünk. Igen, mondom, igen. A igen. Nem, azt mondom, de most ott tettem egy pontos veszőt. Ja, azt nem tudom. De a Chalcynál egyszer voltam, tökölöm. <kül> Ami nagy felfordulást okozott, mert egyik oldalról van egy jogszabály, hogy a parlamenti képviselő a szabadon bemehet büntetiségrehajtási intézetbe. Másik oldalról pedig nem világos, hogy hogy mondjam, ő maga eldöntheti, hogy kivel beszél, kivel nem. Mert nem azért még a tök tökörre, hogy általában érdeklődtek a fogatartottak körülményeiről, hanem császi érdekel. Itt egy ilyen folyamat volt a büntetés végrehajtással, hogy azt tudjak legalább császival, És a családnak mert a nagyon ritka láthatási lehetőségét nem akarom elvenni azzal, hogy... Egy másodszere visszamenve a ceglédére, azt kérdezem tőled, hogy tételezzük fel, hogy indulhat, de a ceglédének ez az indulása, szemben azzal a jelöltel, akiben megegyeztek helyen. az például nem bontja meg azt a nem tudom csodát, mint amit az ellenzéki pártok egyébként létre akarnak hozni, vagy ez egy kivételes eset? De, e, de nem is a ceglédét, ez egy nagyon-nagyon normális fickó, nem beszéltem vele, és nem akarom, szerint szegén itt nehéz helyzetben hozzá. Azt gondolnám, hogy, hogy mondjam, a választási pillanatokban ő megtalálná a múlószűrendit. Jó, rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy a fővárosi törvényszéknek a postázási gondjai igen. mennyire foglalkoztatnak külös tekintettel dajtamás válaszára, mely szerint azért ez nem egy rájátszott meccs, itt valami nagy félreértés van. Tehát abban az értelemben mert semmiképpen nem hogy ez egy elsőfokú ítélet, hogy ő megkapta-e vagy nem az idézést, erről fogalmam sincsen. Magam azt gondolnám laikusként, hogy egy téltélevényes levelek, tehát valaki átvette azt az idézést. Ugye? Fogalmam nincs, hál' Isten, nincsen ilyen ügyelégben. De ezt kéne gondolnunk, most normálisztának, figyel... nem? Hát, De. Ha meg nem meg az idézést, akkor fogalmam sincsen, hogy a polgári perrendtartás szabály szerint megtartható-e, a tárgyalás arra gondolik, hogy nem tartható meg a tárgyalás, akkor úgy címre kell küldeni, meg kell várni, amíg a, az Alperes megkapja az idézést. Tehát nem tudom, mi a helyzet, te sem ismered őszintén szólva, hogy nagy megkapta -e, vagy nem kapta, meg megkapta, csak nem jutott el hozzá, átvette valaki csak letagadja. nézd, az alapügy az több, több világos. Hát... De decs annyit hazudik, hogyha azért csak forintokat kaptak, akkor már abból is millió most lehetne, lehet ennél is millió most lett, de ez egy másik történet. Uh... Tőled nem ritka az odaszúrás uh, ismerem nem is sokszor ott van a kisördög, és néha élek is vele. Uh, ez meg is történt, akkor amikor karácsony Gergely egy nyílt levelet intézet a, a, az ellenzégi pártokhoz, hogy menjünk el együtt uh, március 15-én, amire az volt a válasz, hogy oké, okay, drága Öcsém, mi a Molnár Gyulával ebben már reges meg megegyeztünk. Csak erről úgy látszik, nem tudsz. Ezt utóbbi nem tettük hozzá. Okay, de, de, de, én január én közepén arra gondoltam, hogy nyilván normális, hogy. Viszonylag kevés nagy beszédhelyzet van, a választási kampány végé, a kampánynyitó van, mártós 15 van, meg a kampányzáró van. E, természetesen gondolnám, hogy a 15 két hagyományok miatt a demokratus ellenzék ünnepeli együtt. Én nem akarok DK-ként felhívással fordulna többi párthoz, ez egy hülyeség lenne, csak vitát szül. Gyuszi szerintem kezdjük el közösen csinálni mások 7 köszönöm. köszönöm szépen, most át kell, hogy adjam a hangot egy vitának, amit tegnap rögzítettem, Köves Lomos és Donát László között. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Ülönnek. Viszont Gyógycsányi Ferencet hallották. Holnap 7 és 8 között ezt a beszélgetést megismétlem. 8-kor Gyógyev és és fél 9-kor Ukiatilával beszélgetek. A beszélgetésnek az az előzménye, hogy Donát László mondott olyasmit, amire köveslomó szeretett volna reagálni. Engem nem nagyon fognak haladni most a levő beszélgetésben. Az a karmester voltam, aki csak a bicentésével jelzi, hogy éppen melyik hangszer jön. Itt most egy duó köveslomó és Donát László, Donát László, illetve köveslomó következik. Ne felejtsék, 26. Nagyon messzire jött ember lesz az akvárium klub volt lokájában. Aki fel akarja venne, velem venni a kapcsolatot, dörö.fialyanos kupac gmail.com, és akkor legyen egy szignál, hogy ne magamra beszéljek, akkor amikor elindul az interjú. holnap 7 óra után 3 perccel lesz az interjút megismétlem. Nem fél a sötétben. Nem tart az rossz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 vállaltad ezt a beszélgetést. Szerintem ebben a beszélgetésben nem az a kérdés, vagy nem az a fő kérdés, hogy én, én lám vagy az én közösségemre milyen dehesztáló jelentések tétettek, ez is, ezek is érdekesek tudnak lenni, hanem maga az, hogy az egész beszélgetés tulajdonképpen, ez a 40-50 perc, ami lehet hogy kevesebb volt, az annak Kévesebb. a témának a, a körüljárásával folyt, hogy az egyház, és a egyházi vezetők és egyházfiak. Kapcsolata a politikával, a, a politikai hatalommal, és így tovább. És itt tovább. És ebben volt Danát Lászlónak egy nagyon fontos kijelentése, ami arról szólt, hogy hát itt a legnagyobb probléma a masszatolás. Igen, és nekem az, az volt furcsa, hogy mi az oka annak, hogy amikor arról van szó, hogy, Ló, hogy, hogy Danát László beáll abba a hisztéria rohamban, benne Köves Rómót intellektuálisan szegénynek, porázon tartott ebnek, és hasonlóknak tartják akkor ezeket. Szó szóval szerintem most direkt kimásoltam a műsorból, ezeket ő is ugyanígy fúja. És ki nevezett akkor... téged Kalebnek? Te. Már porázon tartott ebnek? Így van. Mikor? Ebben a műsorban, majd mindjárt felolvasom neked, hogy, hogy, hogy emlékeztesselek rá.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 én fiatal voltam a 90-es években, akkor emlékszem, hogy gyakran emlékeztetem, -er -ker -ke hogy Márki mekkora csalódás Donát László, mert a 90-es évek elején mindig azt mondta, hogy egyházfiak fiak ne vegyenek részt a politikában, és majd egyszer csak 1994-ben megjelent a Magyar Szocialista Párt pacsoraiban az országgyűlésben. És én erre emlékeztem, mint 10 éves fiatalember, a közélet iránt érdeklődő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 Beszélge beszélgetési szituációban, és akkor vettem magamnak a bátorságot, és megkérdeztem tőled, hogy elmeséltem neked ezt a történetet, és megkérdeztem tőled, hogy akkor mégis ezt te magadban hogyan rendezted el, hogy ezt, ezt a, ezt a e, e, e, e, viszananciát. És erre azt mondtad, hogy megálltál egy perc, és nekem nagyon tetszett ez az őszinte válasz, hogy Slomo az apukádnak teljesen igazad van, de értsd meg, hogy hogy, hogy hogy nekem nem volt más választásom, mert nekem volt egy kitűzött életcélom, hogy legyen egy ilyen ö, idős otthonom, vagy a közösségemnek legyen egy ilyen idős otthona, és tudtam, hogy a, a jelenlegi politikai helyzetben, vagy hatalmi helyzetben, ezt nem tudom másképp elérni, mint hogy fölvállalom a ö, magyar szocialista párt ö, képviselőségét. És nekem akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy reveláció volt. Hozzáteszem, hogy ebből a szempontból asszimetrikus ez a mostani beszélgetés,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 annak egy én mondjuk nem lennék az, de számra elfogadhatom, mert azt gondolom, hogy mindenki meghozza a maga erkölcsi döntéseit a saját élethelyzetében, a saját körülmenyét, ő a legjobban ismerve, de azt nem értem, hogy, hogy ezt a logikát, amit nekem olyan te valatívve felfedtél ebben a ezt ezt most miért nem vállalott fel? Egy másodperc tőlel, még a válasz előtt, akkor idéznék a zsidó.com-ról, ahol azt mondtad már, mint kövös vannak, akik a konkrét pártpolitizálásig is elmentek ennek érdekében, mint például az áldott emlékű és Donát László, vagy Ibányi Gábor, ugye erre reagált akkor Donát László, aki konkrét pártpolitikában vállaltak részt egy adott történelmi időszakban,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 legyen. Hát ez sok legyen. más. gocsánat, egy fél mondat uh, erejéig azért. Hogy reagáljak arra, amit említettél, mert néhány ponton történetileg nem címmel. Amit uh, muszáj helyre rakni akkor is, hogyha évtizedek teltek el. Az első idesapád uh, abban jól emlékezett, hogy én rendkívül távolságtartó voltam világilletemben ismert okoknál fogva a politikától vagy a politikával, ezzel együtt, amikor 1992-ben a közismert augusztusban megjelent csurkat dolgozatot követően, egy évvel azután, hogy a Csúri Sándor a nappali holgya megjelent, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Magyarországi zsidósággal szemben jelentős politikai erők mozdulnak meg, és próbálnak hangulatot kelteni, elvállaltam, a demokratikus karta tüntetésén szeptember végén 25-én megszólaljak. Ezt követően egy hónappal eh, Gönc Árpádot kifütyülték, eh, amikor is Boros Péter volt a belügyminiszter, aki nem utol, aki legutoljára azzal tette magát eh, ismét eh, közéleti tárgyá vagy témává, hogy fel akart szólalni a Hort emlékezetére az ötödik kerületben rendezendő katolikus rekviemen. Eh,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 Tényszerűen az MSZP pacsoraiban ült. De ez hozzá tartozik, hogy egyetlen egy olyan Fideszes vagy KDM s politikus nem ismerek, aki egymaga szembe helyezkedett volna egy kardinális kérdésben, pedig az egyházak finanszírozásáról szóló 6 plusz 1-es törvénycsomagnál a szentszéki megállapodásról is szavazott volna nemmel 207 frakciótársával szemben soha semmiféle direktívát nem tűrtem el magam fölött a szentírás tekintélyén kívül. Noktecu, a teljesetetben is megkockáztatom, hogy a szentírás tekintélye abszolút és megkérdőlezhetetlen. Sőt, azt is állítom, hogy mindaz a tevékenység, amit a 90-es évek elején a Vasari pálucában elkezdtél és vágyszer elmentem, majd, mert nem tettél említést, Behívta a az Országgyűlés Felsőház Hídterme előtti Dohányszóba kifejezetten demonstratív céllal, hogy megmutassam az ott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 a közösség, a nagyobb társadalom érdekében hozunk létre intézményt. É, amikor te bejártod velem együtt a Békásmegyerem fölépített Gaudiopolis szeretettházat,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 havasszonyja a HVG-ben velekésztett interjúban ellenforradalomnak minősítette 56-ot, akkor mi Csimrével együtt kezdeményeztünk rendkívüli frakcióülést az akkori MSZP-ben, és kértük, hogy tegye nyilvánvalóvá ez a frakció, hogy hogyan is viszonyul 1956-hoz. <tosz> és így az utolsó megjegyzés, <tosz> a <tosz> útja és a póráz ez linguisztikai szempontból egy kicsit más. Ez egy hasonlat volt, amit én mondtam, és a hasonlatot változatlanul föntartom. Hiszen abban az esetben, hogyha a szabadság téren fölállított, a Fidesz egyik retteneteként nyilvánvalóvá tett és lett emlékműnél, mi soha nem találkoztunk. Én legalább 8-10 alkalommal az ottani civilek kérésére elmentem,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 és ennek következtében nem jött létre ez a kiállítás és emlékhely, hogy erről e, e, milyen fajta véleménye van az általad vezetett emiknek. Az, amit e, a szórólapon e, olvasni lehet, a szintiszta adoráció arról, hogy béke, nyugalom és boldogság lengi be a tájat. Egy olyan e, képviselő e, jóvoltából, e, aki számára az a propaganda, az az agitáció, amelyel Soros Györgyöt, Brüsszelt, a menekülteket, ez a kormányzat 2015-től folyamatosan nyomasztja, részesítette, ez számomra bizony bóráz. Mm -hmm. Jó, akkor nem, nem tudom, reagálhatok-e Soroson? Megteszem, szóval szóval. hogy Jánosnak az egyik feladat, amely Hát először is nagyon jó esik, hogy nem ott kétségbe a szentírás abszolútumát az én tekintetemben, csak az, az előző beszélgetésben eléggé kétségbe mondtad, hogy Azt mondtad, hogy, hogy én behatárolt picin politikai érdekek és emberi eszköz, emberi önzés eszközévé is irányítom a hogy Ez most mindenképp jó esik, hogy ezt megerősítettél, de ez, ez egy partikuláris kérdés. Ugye, ahogy nem biztos, hogy érdemes mondjuk a, a jó magam és a te politikai aktivitásodat egy mérlegen mérni, de tulajdonképpen most azt mondod, hogy az, hogy egy, egy Szerencsétlen uh, szórólapon való megjelenés, aminek majd a hátteréről mindjárt beszélünk egy percet, és a te 16 éven keresztüli uh, parlamenti képviselőséget közül a szórólapon való megjelenés az egy uh, erősebb politikai partipi, partipi, partipi, partipá, participáció, közreműködés, mint az, hogy valaki 16 éven keresztül egy uh, olyan pártnak a... A képviselője, aki a, amely pártban amúgy együtt ül azzal a hondulával, akiről azt nyilatkozta, már te azt nyilatkoztat korábban, hogy semmilyen közös passfort nincs Horngyulával, és semmilyen kompromisszumot nem köt fel, de mégis mégiscsak egy egy ültél vele. És ú, ú, ú, ú, aztán abban, a, ugyanezekben a parcsorokban ülve mondta azt 2006 környékén, hogy a politika és az erkölcs nem sok nem sok köze, A politikán és az erkölcsök nem sok köze van egymáshoz, és ezért a 2006 os eseményeknél nagyon lehet felelősségre vonni akkori kormányzó politikai párt. Most ezekben mind részesebben is belemettünk, de beszélünk, akkor a szórólapról, hogy a szórólap nem a szórólapval kezdődik, hanem azzal kezdődik, hogy az emiknek 2005 óta Steiner Pál, akkor szocialista ö, ö, ö, országjövési, országjövési képviselő és polgármester jó voltából az ötödik elődő megnyílt az első zsinagóga egy önkormányzati ingatlanban. És ez a zsinagóga és az a tény, hogy ez az ingatlan továbbra is bejeleti viszonyban maradhat az emiffel, ez megerősítésre került azóta minden polgármester és minden helyi, minden helyi polgármester és helyi országgyűlési képviselő részéről. Ez a ö, ö, országgyűlési képviselő jelölt, ö, aki nálam megjelent, és bejelentkezett, ö, érdeklődött a központ aktivitása iránt már lokális szinten és azt mondta, hogy ha őt megválasztják, akkor ő továbbra is ezt egy fontos dolognak tartja, majd én ezt konfirmáltam, és ez valóban szerencsétlenül megjelent mondjuk egy szórólapon, amit amúgy az én hibámból valószínűleg nem gondoltam végig, vagy nem uh, tudatosult bennem, hogy mire adom az áldásomat. Azt én nem tartom egy politikai participációnak, én azt annak tartom, hogy én nekem, mint rabina, kötelezettségem és kötelességem a saját közösségem ügyeiben fellépnem, és a saját közösségem ügyeiben, a pontokat mindenkivel megtalálni. De ha már megemlítetted az emléke, a, a, a szabadságtéri emlékművet és a Sorsokházát, hogy azt mondtad, hogy 2010 környékén elvártak útjaink, hát ez ténykérdés, most beszélgettünk először azóta, de te nagyon határozott kijelentéseket teszel rólam, és arról, hogy én mi, mi, miről mit gondolok. Érdemes ezeknek utána nézni, mert például, ha megnézed, hogy én mit gondolok a szabadságtéri emlékműről, akkor számtalan olyan publikációmat, nyilatkozatomat olvashatod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 de akkor más mi nem mi, szemben, mi, hogyha mi, engem meg, az hogy a születet. Persze engem, csak engem, hogy végig A nyilvánosság az úgy működik, hogy, hogy különböző szerepjátékokat kényszerítenek rá az emberre, és hogyha a, a, a, a, a, a, magyar zsid, a hivatalos magyar zsidóság ennek bármelyik képviselője frontvon áll ezeknek a, a, a konfliktusoknak, akkor ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy az lehessen téríteni magáról a vitáról. Ez a vita ugyanis nem a magyar zsidóság jó érzéséről és méltóságáról szól, hanem arról szól, hogy a magyar tudatban, úgy általában milyen szerepe van a felelősségvállalásnak, és ez a általános magyar társadalmi mentálhigiéniás állapotok szempontjából fontos, és nem nekem fontos. Nekem fontos, mert a mert már a Horti rendszerben kiszorították mind a felsőoktatásban való részvételből, mind a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 És ezért nem véletlen, hogy nem szólaltam fel mert amit én láttam, abban semmilyen kritikát nem, abban se, azzal semmilyen kritikát nem tudok megfalmezni. A háza, az tipikusan az a, a, a, a, a hisztéria, amit úgy keltettek és keltenek, hogy ott magáról, a témáról nem volt szó. Őszinte megmondom, hogy amikor ez az egész háza ügy ö, először fölmerült 2013-ban a parlament vadásztermében, ahol egyszer csak megjelent Lázár János bajján, Schmidt Mária, és bejelentették, hogy 7 milliárd forintból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 közpolitikai hisztéria, és aztán, körülbelül két évvel később, amikor ez a hisztéria kicsit lenyugodott, akkor Svit Már egyszer fölhívott, hogy lennéke olyan kedves eljönni és megnézni azt a ö, kiállítási koncepciót, amit ő ugyan korábban megmutatott a mazsi képviselőinek és az AGC képviselőinek és a És mondta, hogy jó, persze, eljövök, megnéztem, és tulajdonképpen mi, miről szól ez a, ez a koncepció, amit ön nekem megmutattott, hogy 1938-tól 1948-ig mutatja be azt, hogy egy magyar-zsidó gyerek hogyan vonul végig ezen a 10 éven. Ezt hogy mondjam, mondjuk az én néznék sem, egy kicsit, az én sem, kicsit plasztikusan mutatja be, de az, mert egy kicsit olyan Disney World eszközöket is felhasznál, de az egész arra van felépítve, hogy személyes életinterjúk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 hogy ugyanettől az embertől lényegileg más minőségű akár szakmai akár szempontból más minőségű műki kerülhet, de ez valójában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 hogy én bizony fekete ruhába öltözött, szakállú, pajeszos emberekkel is szóba állok. Félértés ne Ne vágj bele a szabamba. most én kérlek, csak azért egy fél mondat és vége. Mm -hmm. Tehát azt gondolom, hogy én ugyanazt a mércét alkalmazom saját magam számára és a te számodra, míg te megpróbálsz engem valamilyen politikai krezibe bele ö, ö, nyúvasztani, attól teljesen függetlenül, hogy milyen történelmi felelőssége van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 Tőlem akár kisna tudatú is lehet buddhista, sőt muszlim. É, é, vállalja, hogy a közösségét bizony egy nagyobb távlatba, vagy, vagy, vagy történ, a, a, a közvetlen történelmél milyebb igazságok segítségével próbálja telegedni. Még kérslág volt az egyik Horgyula személye volt a másik pedig a 2006-os események, ahol szemben lett állítva politika és morál. Horn esetében ö, a dolog ö, sokkal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 utólagos neheztelésem vagy kérdésem sincsen. Sokakkal szembe van. Akikről érdemes lehet majd egyszer beszélni. Azt hiszem, hogy ennek a műsornak és ennek a szituációnak ez most túlfeszíteni a 2006 morális politika. A 2006-tal kapcsolatban egy nagyon bizarr képet kell az én kedves rabbi barátommal megosztanom. Nem ott kezdődött a történet. A történet ott kezdődött, hogy 19. 2006. október 23-án, amikor négy különböző helyszínen kellett megemlékeznem, és utoljára a Hősök terén részt vennem Kosári akadémikus apám egykori cellatársa és jóbarátja jobbján az emlékmi fölavatásán, akkor az úgynevezett góly motorosok közepette a hatévet évet börtönben töltött történész belén kapaszkodva közölte, hogy ezt is ki fogjuk bírni. Ezt követően én hazamentem Békás és a parókiám kapujába 30-40 rendkívül ingerült és indulatos, nevezük választópolgárnak fogadott. A fia meg is kérdezte, hogy megbirkózom-e ezzel a történettel. Én ott maradtam kin, mondtam, mindenki menjen be az emberekkel, és mint egy fél beszélgetésre megpróbáltam velük megértetni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 És ez egy, egyfajta ellenhasonlata arra, hogy egy közösség miként kell működni. Egy közösség az én értelmezésemben. Egy közösség az én értelmezésemben és az én hitem szerint úgy kell működnie, hogy a saját közösségének a, és úgy általában az embereknek az érzékenységét figyelembe véve, azért nem feltétlenül az ő általuk másképp fogalmazott, az ő érzékenységet figyelme de mégiscsak vezeti a közösséget és egyfajta irányt mutat, és az iránymutatás, hogy nagyon gyakran, sok konszenzus, vagy sok uh, korábbi megszokást az esetleg felborít, vagy azokon elgondolkodtat. Az én hitem szerint egy zsidó közösségi vezetőnek, egy zsidó vallási közösségi vezetőnek az elsődleges feladata, különösen uh, uh, a jelenlegi Magyarországon az az, hogy a zsidó vallási életet uh, uh, újjá építse, újjáé lesz -e, és ez az a szempont, ami mindent e, fölülír. E, ami azt jelenti, hogy, e, hogy volt a, e, ugye a Robavicsi mozgalom előző tanítójának a híres mondása, amikor azt mondta a Sztályi Szovjetunióban a kapcsolatos tevékenységével ugye őt a 1920-as években halára ítélte, e, és ugye akkor azt mondta, hogy egy többetér többet ér, mint ezer sóhaj. Én azt gondolom, hogy ez számomra egy fontos útmutatás,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 de egy zsidó vallási közösség vezetőinek mégsem az a feladata, hogy ezekre a, a rossz érzésekre és szorongásokra rájátszva, hogy ezeket Kihasználva, vagy ezeket e, e, rápaprikázva e, ezeket felerősítse, hanem az a feladata, hogy ezeket az embereket, akiknek a többsége két-három nemzedék óta elszakadt a saját hagyományaitól, elszakadt e, Istentől, elszakadt magától a tudástól, ami, a, ami a, a, ahhoz szükséges, hogy egyáltalán Istenről vagy Istenre való kapcsolatról lehessen beszélni, azoknak lehetőséget adjon arra,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 hogy, hogy aztán magyarázkodni kelljen arról, hogy Horn miért ültél mégiscsak egy pacsorba, amelyet egyesek magyarázkodásnak, én amúgy nem magyarázkodásnak, hanem egy akár legitim érvelésnek tudok elfogadni. De hogy visszatérünk még erre a mondásra, egy cselekedett többet ér, mint száz sóhaj. Azt is gondolom különben, hogy nagyon nagy különbség van között, amikor a fájdalmunkat sóhajtózunk meg, akközött, amikor aktívan cselekszünk, és ezért például a saját közösségem kezdeményezésre jött létre az a tettésvédelem Védelem Alapítvány, ami az elmúlt hat évben 98 Ö, ö, ö, ö, jogi eljárást indított holokauszttagadással, gyűlöletbeszéddel, közösségek méltóságával kapcsolatban. Ez az a szervezet, ami az, ö, ami, amelyik mondjuk a közszolgálati egyetemen kúzust indított a, a fiatal rendőrtiszteknek eleve a zsidóságról, és amúgy arról, hogy hogy lehet fölismerni az antiszemita gyűlöletcselekményeket. Ez az a szervezet, amelyik ö, középiskolákban tart ismerterjesztő előadásokat, és ez az a szervezet, ami amúgy az általad említett horti emlékmise a hazatérés szabadság szemplomába érkezőket egy olyan kis kiadványjal fogadta, amelyben ki lettek nyomtatva az összes zsidó törvény, amely 1920 és 1944 között meghozatott morti Miklós kormányzó aláírásával. Én azt gondolom, hogy ezek mind cselekedettek, és nem pedig nem pedig nem, nem, nem pedig ö, ö, egyszerű sóhajok vagy sajnálkozások. És hogyha már ö, még egy visszatérve a Hongyulára és a érvelésre, de ennek az érvelésnek ha jól értem, akkor az az a, az a lényege, hogy ö, hogy a magyar szocialista párt képviselőjéként ült, el 16 éven keresztül a parlamentben, ha jól számolom, akkor ebből négyet Hongyulával együtt, ö, vagy a vezette ö, ö, szocialista párt 8-a? 2002-i volt az országgyűlés tagja. Oké. De, de, és, és, de ez nem azt jelenti, hogy te hordulával bármilyen módon tudnál azonosulni, és ezt egyértelművé is tetted, tetted a számára. Voltak azonban olyan szempontok, amelyek a te ö, ö, ö, erkölcsi de arra kényszerítették, hogy annak ellenére, hogy egy olyan emberrel kerülsz egy padcsorba, akivel amúgy maximálisan nem értesz egyet, csak egy padcsorba mert vannak felsőbb szempontok. Most még egyszer mondom, aszimmetrikusabb a beszélgetés, mert én soha nem voltam és nem is leszek politikai pártnak képviselője. De ezzel együtt az fogadjál tőlem, ha az én szememben a, a maximális és a legfontosabb szempont a élet élet újjáélesztése, akkor, akkor minden olyan partner, aki nem minden olyan politikai partner amelyik nem kifejezetten és deklaráltan nácik az, attól elfogadjam azt a támogatást, amely ezt, a, ezt az életet előre viszi, és ez nem egy kizárólagos elfogadás, ahogy ezt amúgy az elmúlt nagyon sokszor valót át tettem. Ehhez képest mondjuk semmilyen más párt nem keresett meg azzal, hogy őket érdekli az, hogy a zsidó közösség hogyan fejlődik, és milyen lehetőségei vannak. Az egyetlen, amit kaptam, amúgy az egyik legnagyobb kritikusomtól az, hogy ő számára elviselhetetlen a, a pajeszos kaptános zsidók látványa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 hogy te úgy emlékeztél vissza, mint egy ilyen nyilvános deklaráció, hogy te fogadsz vallásos időkat a parlamentben. De neked ez egy, ez egy kellemetlen dolog? Volt, vagy? Csak azért, mert erre, erre többször nem tudtam. Ez, ez egy demonstratív dolog. volt, a, vagy, tudom, hogy a, a politika nagyon sok szimbolikus eszközzel dolgozik. Jó, Én ezzel a, a szimbólummal akartam nyilvánvalóvá tenni azt, hogy jó szerivel.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 hogy ettől, tehát a neolók közösségtől eltérő zsidóságnak is van létjogosultsága, Mint több azt állítom, kedves Lomó, hogy azoknak a liberális reformzidóknak is van létyogosultságuk Magyarországon, akik a túra kerítését már csak emlékezetükben őrzik, és egészen különös módon értelmezik, mert ettől ők még identitásokat tekintve, történelmi és emberi identitásokat tekintve sidók. Nagyon szerettem volna azt is alkalmasint megkérdezni tőled, hogy az ő érdekükben miért nem szólsz.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 amelyek szegregáltatnak. Bizarr módon azt kell mondanom, hogy nekem botrányos, hogy miközben az én evangélikus püspököm néhány ével fiatal a barátom Fabinyi Tamás prédájává katolikus fűrpaptól eltekintve azoknak, akik a magyar hitéletben, ha tetszik, történelmi kereszténységben, mert ez így korrekt, szót emelnek az ide menedékért jövők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 Mitzreim földjén mindannyian neked valóban a torai emlékezeted sokkal súlyosabb terhet kell jelentse mint azon keresztények számára akiket ugyanezzel az öntudattal nem mondhatják el, mint hogy te elmondhattad volna, nem tetted. Egy másodperc szülem csak azt szerettem volna mondani hogy Vágó István a Demokratikus Koalíció elnökségét tagja, de még nem alelnök. Okay. Isten tartsa meg jó egészségben. És még egy, még egy mondatot, ha már János beidézted őt, ez a, ebben a beszélgetésben én nagyon határozottan e, megkülönböztettem magam véleményét e, Vágó István véleményétől. Ez azért is tartom fontosnak, mert én szeretem ezeket a e, sejmes, fekete, bársonyra emlékeztető mozdulatokat, stiláris mozdulatokat, de attól, hogy a, a Vágó István mit mond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 a, a legelőremutatóbb. Gelir Tics Gábor a, kifejezése. A, a Talmud fogalmaz a bölcsesség a, a, a, a bölcsesség záloga, a bölcsek versengése, a bölcsek iricsége. Ez az elv, ez a zsidó közösségi élet, a zsidó egyház élet tekintetében 2010-ig nem valósult meg, és ebben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 és ennek az volt a célja, hogy a zsidó életet, a zsidó vallási életet belülről építhessék le. És ez a rendszer, ez a, ez a, ez a status quo, ez a e, monopól állapot, monolit állapot, ez fennmaradt e, egészen kézzel fizik, és tulajdonképpen még most is fenn van tartva, e, ha finomabb formában is. E, és ugye az, hogy a, az emi, vagy jó magam, mit szeretnénk? Mi azt szeretnénk, hogy egyenlő lehetőséget kapjon minden zsidó közösség,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 azt mondja, hogy a, a Tóra, az, az csak hogy fogalmaztál, egy emlék, egy kulturális emlék, vagy az isteni kínálatkoztatás egy kulturális emlék. De Nem ettől, előtte lévő kötelezés, hanem a múltjában lévő emlék. E, ettől függetlenül, azt hiszem, hogy, hogy lényegesen túllépve az én saját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 Közülük abszolút nekem fontos. Hallgató, rádió hallgatói, de egyébként tőleg, arról van szó, hogy ugyanúgy, ahogy a 90-es évek végén a Mazsihiszt nem csak a Hábád mozgalmat és az Emihet utasította el, és próbált el lehetetleníteni, sőt elutasította annak felvételi kérelmét a Mazsihisztbe, hanem ugyanezt megtette a reform hitkösséggel is. És amikor aztán a azt gondolom, hogy jelentős mértékben mi munkánknak követően ez a monol monolit állapot, ez megdőlt, hogy elkezdett megdőleni 2010-ben, akkor, akkor ugye fölmerült a reform közösségek helyzete, és kötetett egy megállapodás amúgy a mazsihíz kérésére, a községek kihagyásával a, a, a, a mazsihisz, az község és az emih között, és abban az én e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 a küszöbén annak, hogy a reformítkösség az ö, egy a jelenleginél erősebb státuszt kapjon, ö, akkor a reformítkösség saját maga oszlott ketté, és ez tulajdonképpen ezt lett én és le, el, lehetett azt, az, hogy ennél többet lesen elérni. De hozzáteszem ö, még egyszer, hogy nem tudom, hogy ez a, a rádió mennyire érdeklik, de ez, ez egy fontos szempont, és hogy akkor még egy utolsót mondjak, hogy te bizonyára nagyon jól tudod, hogy mi az a mazsök,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 a mások pénzeire, mert vannak egyrészt olyan közösségek, másrészt olyan civil szervezetek, akiknek nincsenek olyan lehetőségeim. Bel a mikrofonba. Vannak olyan eh, vallási közösségek és olyan civil szervezetek, amelyeknek nincsenek meg azok a lehetőségei, amelyek nekünk megvannak. Öt perc.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 a magyarországi zsidók szervezeteinek egy nagyon furcsa hierarchiája alakult ki, és ezen szervezetek oly mértékben el vannak foglalva az egymással való tucsakodással, hogy e, e, igazából azt, aminek egynek kéne lennie, sokkal inkább széttöredezik, és ennyiben ezek a szervezetek inkább emlékeztetnek a magyar társadalom egészére, mint amennyire emlékeztetnek a, a zsidóságra. Egyet azonban még had mondjak, e, az a tény,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 Eh, hogy nem mondjam, emberi jogi törekvéseket, és itt egész konkrétan azt kell mondanom, hogy engem a legkisebb mértékben nem érdekel hogy Soros György zsidó, vagy nem Sidó ki, minek tartja, vagy ő minek tartja magát. Az azonban tény és való, hogy ebben az országban nagyon sokan, eh, sokat köszönhetnek Soros Györgynek, akivel szemben eh, megint csak azt kell mondanom, az a politika, ami ebben az országban eh, folyik a, a eh, náci propagandára emlékeztet engem, ezzel megint nem azt mondom, mint hogy neked se azt mondtam, hogy te vagy a vezetett kutya, hanem hasonlatos ez a dokumentum, ez a szórólap, amire az emics nevében és a saját nevedben olyan szép szavakat mondták. Ki lehetik levinni a hangsúlyt, hogy nagyjából legyen még két percre a Hasonlatos a sorossal szembeni és a Brüsszellel szembeni politikához. Megint csak az a gondom, hogy nincs egyértelmű tiszta szó ebben. Abszolút, abszolút van egyértelmű tiszta szó ebben, hogy javaslom neked, hogy nézz utána. E, és ezt most erre nem is... E, a, el, elégedjünk meg annyival, hogy ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy nekem a, mi a véleményem a mondjuk pont a kampányokkal, és azt is elmondtam. És mi a véleményed? Az a véleményem, hogy ez egy, ez egy, egy olyan konspirációs elméletnek a, a visszataszító a, a felnagyítása, ami az én izlésemen abszolút túlmegy. Ez egy kérdés? Az én, nem csak ízlésbeli kérdés, de azt is egyértelművé tettem, hogy ezt nem gondolom, hogy a, egyrészt antiszemita kampány lenne, és másrészt nem gondolom, hogy azzal lehetne ez ellen a leghatékonyabban tenni, hogyha <köhömm> belecsatornázunk az antiszemitizmusba. De egy pillanatra még visszautalnék arra, hogy egyrészt a, a különböző zsidók között milyen, milyen ö, csúnya veszekedés folyik. Egyrészt én nem vagyok elfoglalva ö, csúnya veszekedésekkel,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 érdekében, hogy ez semmivel több, tehát még arányaiban sem, semmivel sem, több lehetőséget és támogatást, mint mondjuk a Hisz. Ugye csak azért, mert ugye a sajtó az elmúlt hetekben sokat foglalkozott ezzel, akkor érdemes itt is elmondani, hogy az elmúlt nyolc évben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 szeretném, hogyha bármikor, akár donát Lászlónak, akár bárkinek, aki ezt a műsort hallgatja, valamilyen gondolata, véleménye, kérdése van, akkor mielőtt belehergeli magát az éppen aktuális és amúgy által is nagyon megvetett politikai hiszteriába, akkor hívjuk föl egymást, beszélgessünk, mert azért vagyunk. Ahogy azt nem emlékszem, hogy melyik profétiai írásban van, hogy Niklasz, ami PM Avdol muna Eh, ki hagyott a szájukból, elveszett a hit. Eh... Ha nincs beszélgetés, hanem csak egymásra való kiabálás és uh, sárdobálás és hasonlítgatás, akkor nagyon nehéz lesz ezt a általad csúfosnak jellemzett ami helyzetet és közállapotot megváltoztatni. Jó, Én, Donát Lászlóanak van egy perccel, csak a hallgatóknak mondom, hogy az, hogy egyébként magában a műsorban ki hangerővel szólalt meg, az nem feltétlen az igazságának az erősségét mutatja. Az a technikának a kritikája inkább egy perc.